Duel nebo dialog. Pravidelná rozprava o české politice. Duelo. Dobrý večer, vážení poslucháči, v tomto našom slávnostnom čase vás e, víta pri počúvaní ďalšieho dielu československej relácie dualok pori Ale treba povedať, že keďže, hoci teda spomínam Československú reláciu, tak treba povedať, že napriek tomu v tejto relácii kladieme dôraz predovšetkým na politicko-spoločenské témy, ktoré sa dotýkajú Českej republiky, hoci uh, veľakrát to býva tak, že samozrejme Českej republiky sa to len netýka, ale aj nás na Slovensku. Hovoril som, že vysielame v slávnostnom čase, čím som mal na mysli samozrejme to, že sa tu spoločne schádzame v dobe, kedy si pripomíname 80. výročie víťazstva nad fašizmom, Uh, samozrejme reč je o porážke nacistického Nemecka a jeho prísluhovačov v druhej svetovej vojne dnes sú my, naši poslucháči, už dávno preč doby, kedy sa tieto oslavy niesli povedal by som v takom tom radosnom, možno pre niekoho naivnom duchu a pripomienke toho že nacizmus bol porazený a že môžeme žiť v miery dnes je to už u nás v Európe inak uh, ako to je dnes? To, myslím, celkom trefne popísal v jednej z našich nedávnych relácií, konkrétne v relácii Opony, ktoré tu pravidelne máva u nás slovodnou či pán doktor Ludvík Nábielek, bývalý primár a prednosta banskobystrickej psychiatrie. Myslím, že to Ludvík Nábielek nedávno celkom dobre vystihol, keď som sa ho teda pýtal na to, že v akom duchu sa dnes tie, tie oslavy niesú, tak odpovedal toto. Ja som si uvedomil, že od 1. do 9. mája, teda tento vlastne následujúci týždeň, môžeme očakávať orgie dezinformácií, orgie prepisovania histórie, uh -huh. orgie lží a klanstva a orgie hlúpostí. Blíži sa však 80. výročne konca vojny, čiže to je skutočne vypetá, vypetá doba na takéto... Hej, lákadlo, veľké lákadlo. Veľké, veľké lákadlo. Prúči, no. Čiže chcel som v podstate pripraviť seba i našich poslucháčov na to, čo nás čaká a som preto vlastne e, pripravil tému základné princípy vojnovej propagandy, ktorá teda aj spätne, aj pre budúcnosť, aj v, v, v, hlavne pre prítomnosť je veľmi aktuálna. Nož tak ako ste počuli, pán doktor Ludvík Nábielek, Známy to banskobistrický psychiatr, ktorý opakuje, má tu u nás pravidelnú svoju reláciu, hovoril o tom, a iste v tomto smere nebude sám, že dnes je to už tak, milí naši poslucháči, že oslavy víťazstva nad fašizmom sú už nespoznačené aktuálne v Európe v mnohých prípadoch orgiami hlúpostí, orgiami prepisovania dejín, dezinformáciami a klamstvami. Ja vám teraz pustím dva alebo dva prejavy, ktoré súvisia práve s dnešným dňom. A obe sa, myslím, mimoriadne tie reči, slávnostné obidve, tieto reči sa mimoriadne hodia nie len k našej dnešnej téme, ale predovšetkým preto, že, ako som už teda spomínal, nachádzame sa dnes večer v Československom vysielacom priestore, relácie, dialog, tak vzhľadom našej dnešnej téme nechám prehovoriť najskôr českú stranu a potom tú slovenskú. Začneme v súvislosti s 80. výročím ukončenia e, druhej svetovej vojny. Začneme teda českým prezidentom e, Petrom Pavlom. Setkávame si tu proto, abychom si připomněli 80. výročí e, ukončení druhej svetovej války. Konfliktu, e, ktorý byl dosud nejhorší v lidských dejinách. Zatímco část Evropy osvobozená Spojenci vedenými spojenými státy, Francii, Velkou Británií a dalšími, dostala po válce možnost rozvíjet se ve svobodných demokratických podmínkách. Část, osvobozená od fašismu sovětskou armádou, se dostala pod vliv autoritativního režimu jiného druhu. A je dobré v rámci historie být objektivní a nenechat se unášet ani emocemi, ani mýty. Celá jistě si zaslouží náš respekt a úctu všichni padlí bez ohledu na to, jestli působili ve východní, na východní frontě, na západní frontě nebo na domácím odboji, protože se zasloužili o to, aby zrudný režim nacistického Německa a fašistické Itálie byl v Evropě poražen. Na druhou stranu je také dobré vědět, že to nebylo osvobození úplné, a že po dlouhá desetiletí jsme čelili tlaku úplně jiného druhu. Zároveň je také dobré si připomenout, že historie má tendenci se v různých obměnách opakovat. A že lidstvo prokazuje jen malou míru poučit se schyb minulosti. A i proto je dobré si připomínat druhou světovou válku, protože některé elementy, které vedly ke vzniku druhé světové války, můžeme ve světě pozorovat i dnes. A tak jako tehdy se tvořila historie, která nám je dnes velice zřejmá, tak dnes se tvoří historie, která může být zřejmá našim dětem, případně vnukům a nemusí být úplně zřejmá nám. Vidíme, že nedaleko od nás znovu probíhá agresivní válka proti suverénní zemi ve jménu ideálů, které jsou srozumitelné jenom agresorovi. A myslím si, že je naprosto správne, že se dnes stavíme za práva napadené padené země, tedy Ukrajiny, pretože sme to samé očekávali v roce 1938 a potom v roce 1939. No, tak to bolo měli naši poslucháči český prezident Petr Pavel a teraz si prezmenu dáme premiéra Roberta Fica zo Slovenska. Všimnite si, ako robia všetko preto, aby nám historickú pravdu vymazali z našich hlav a hľadajú si všetky možné zámienky, len aby sa nemuselo chodiť také pamätníkom, pomníkom, vojakov červenej armády. Dokonca sa úmyselne tieto pomníky a pamätníky poškodzujú. Často vidíme v mediálnom priestore informácie, ktoré vôbec nezodpovedajú historickej pravde. Je to nedbalosť alebo je to úmysel? Ja som presvedčený, že ide o úmysel. Opäť je tu obrovský záujem postaviť železnú oponu. A hovorím o tomto s plnou vážnosťou, pretože mám na to aj konkrétne dôkazy a dôvody, prečo takto otvorenie hovorím. Viete, kto došiel s myšlienkou železnej opony? Nahnevaný a sfrustrovaný Winston Churchill v roku 1946 vo svojom slávnom v Fultone a už v roku 1946 ešte ani podľa mňa nevýchladli tela posledných mŕtvych vojakov, ktorí padli v druhej svetovej vojne, hovorí, je treba znovu postaviť železnú oponu. Ja s hrôzou zistujem, čo sa krok za krokom deje v Európe. Najskôr sme prišli s cestovnou mapou sankcií. Máme tu tisíce ľudí, ktorí sú na sankčnou zoznáme. Dokonca sme došli do takej absurdnosti, že do tohto zoznamu sme zaradili aj jednoho občana Slovenskej republiky, ktorý je v podstate občanom Európskej únie. Zakázali sme občanov Európskej únie, aby chodil po územie Európskej únie. Zničili sme mu podnikanie pre nič, lebo si to niekto vymyslel. Železná opona reálne existuje, pretože dnes nemôžete priamo letieť do Ruskej federácie. Je to veľmi komplikované. Keď som letel, do Moskvy v decembri minulý rok, tak som neveril vlastným moči a musel som letieť dole, tu, do Turecka a potom som sa cez Košice znovu vracal oblúkom skoro okolo celého sveta, aby som sa mohol dostať do Moskvy. Toto je železná opona. Uvedome si, že tu máme ďalšie prvky železné opony. Zrazu dnes predstavuje Európska komisia cestovnú mapu ako definitívne zastaviť prísun akýchkoľvek energií z Ruskej federácie do Európy. Veď to je železná opona s neuveriteľnými ekonomickými dopadmi pre celú Európsku úniu. Máme cestovnú mapu na zbrojenie. Chceme v Európskej únii minúť 800 miliárd eur na zbrojenie. Aká potom príde cestovná mapa? Na čo sa to prebohatá Európa pripravuje? Preto vás prosím, musíme chodiť na tieto podujatia a hovoriť historickú pravdu. Čo majú súčasné udalosti spoločné s tým, čo sa dialo v rokoch 1941 až 1945? Absolutne nič. Ak by som prijal túto filozofiu, tak by som sa nemohol pokloniť ani vojakom na Arlingtonskom cintorine Spojených štátov, keď si vedomím, čo sa dialo vo vojne medzi Spojenými štátmi a Irakom. Chráňme, prosím, historickú pravdu. Toto je naša svetá povinnosť. V tomto budem pozbuzovať Slovenky a Slovákov, aby sme neboli ako také telce, lebo chcú znať mať telce. Aby sme robili to, čo je povinný politický názor, ktorý nám niekto zo západu stále posúva. Toto musíte robiť, nejako inak to nemôže byť. Mne sa vyhráže, že budem potrestaný, ak sa rozhodnem ísťte 9. mája na oslavi do Moskvy. A čo má spoločné oslava 80. výročia? konca druhej svetovej vojny, v krajine, ktorá niesla najväčšiu ťarchu s tým, čo sa deje dnes. To máme pripomínať všetkým slova vojakov prvého Československého armádneho zboru Ludvika Svobodu, ktorí hovorili pešo sme prešli stovky dedín cez bývalý sovietský zväz. A videli sme deti napíchané na kovové ploty, naházané do studní, videli sme zverstva, o akých sa nikomu ani nesníva. To, na toto máme zabudnúť. Mene koho alebo čoho? Mene toho, že niekto vymyslel nejakú novú železnú oponu. Ja túto novú železnú oponu odmietam. A nech je prejavom môjho odporu aj prítomnosť 9. mája na oslavách konca druhej svetovej vojny tam, kde tieto oslavy prirodzene musia prebehnúť. Zaklíčme si všetci spoločne. Nech žije Slovenská republika, nech žije slávna. Červená armáda. A nech si písalkovia, my tak píšu, čo chcú. Že vraj, čo to je za pozdrav sláva Červenej armáde? A komu mám kričať slávu? Austrálskej armáde? Fínskej armáde? Alebo armáde z Afriky? Viete, to bola Červená armáda. Prosím, nenechajme si vymazať historickú pravdu z našich hlav. Preto kričím ešte raz. Nech žije Slovenská republika, nech žije Slávna Červená armáda, a za oslobodnenie Slovenská, Slovenská, vám. Všetkým ďakujem, že ste prišli. Tak toľko zase pre zmenu časť prejavu slovenského premiéra Roberta Fica pri príležitosti dnešných oslav konca druhej svetovej vojny. Mnohí z vás, milí naši poslucháči, si iste spomínate, že my sme práve na pozadí v tej dobi blížiaceho sa výročia konca druhej svetovej vojny. Otvorili tému prepisovania dejín už v minulom dieli Relácie Dualog a to bolo v čase, keď bol hosťom relácie bezpečnostný analytik Jan Schneider. No a je to tak, že budeme my e, práve na pozadí dnešného 80. výročia víťazstva nad fašizmom pokračovať v tejto téme? ktorú sme teda otvorili už pred tými dvoma týždňami, ale zmena bude v tom, že Honzu Schneidera tentokrát vystrieda iný host, ktorého už teda máme na našej linke. Aspoň teda verím, že to tak je, lebo ako viete, ten Skype skončil a musíme teraz improvizovať a skúšať sa spájať cez iné aplikácie. Tak ak to všetko vyjde tak mali by sme sa počuť v prvom rade s domácim pánom v podobe Petra Žantovského, mediálneho analytika, vysokoškolského pedagoga a publicistu, ktorý nám zároveň vlastne aj prezradí, ak teda bude na linke, že koho si on vlastne k tejto téme dnes večer pozval. Takže Peťo, ak sa počujeme, tak ti prajem dobrý večer, ale neviem, či sa počujeme, alebo niečo mi tu hučí. Peťo, si tam? Ja, ja som vzdával sa čímte. Dobre. Ja som tady taký. No, tak dobre, aj host, ktorého som ešte teda nevítal, lebo som chcel, nech to je teda trošku prekvapenie a nech ho privítá Peťo Žantovský. Teda, Peťo, vítaj, teraz myslím konkrétne Žantovský, a teda poďme asi na to, že teda už nám prezrať, aj, aj. kto sa nám to vlastne tu zároveň tiež prihlásil zo zadu. Tak já myslím, že úplně ze zadu se nám přihlásil pan Polkovník Foltín, který nám už po prvních větách dal jasně, že je s námi a. My musíme být s ním a tím pádem nás ostře sleduje a když náhodou vybočíme z mantinelů daných naší vládou a Evropskou unii, no tak prostě máme po vy prostě se někde udělá cváka, a zase nám to vypadne a bude tam krásná, pokud možná, americká hudba. Takže jmenuje Petr Žantovský, naši posluchači mě znají. Je, znají i můj sarkazmus, který tu a tam použiju, ale on to už přestává být sarkazmus, ono to bývá často obraz reality. Naším dnešním hostem po, už po a to zdaleka nepoprave je sociolog a v posledních letech také velmi radikální, je by chrazantní politický komentátor docent uh, Petr Sak. Takže, Peťo, já tě tady také vítám s jménem svým i snad našich posluchačů. Já děkuji za pozvání a cítím to jako velkou odpovědnost v dnešní den se vyjadřovat tomu osmdesátému výročí. No. no, já myslím, že by, že by to byla odpovědnost i zítra, protože byla léta, kdy jsme toto výročí slavili skutečně 9. května, ale k tomu tématu se určitě ještě dostaneme. Presne tak, dostaneme, uh, hoď teda sme tu mali takú neplánovanú pauzičku, ale predpokladám, že oba ste počuli vlastne tie úvodné zvuky, ktoré som ja teda v úvode púšťal tak toho vášho prezidenta ako aj nášho premiéra Roberta Fica, lebo bude ma zaujímať, čo si vlastne o tomto všetko myslíte, čo zaznelo, ale ešte predtým, ako sa vôbec k tejto téme dostaneme, tak chcem teda povedať, že táto relácia je kontaktná. To je to, čo posluchači veľmi dobre vedia, že v prípade, že budú mať nejakú otázku k téme, ktorú rozoberáme a ktorá je už v tejto chvíli, myslím, jasná. Budeme teda pokračovať v tom, čo sme pred dvoma týždňami začali spolu s tebou, Peťo a Honzom Šnajdrom. Dnes teda k nám pribudol pán docent Petr Sák. No a budeme sa ďalej teda baviť o prepisovaní dejín práve na pozadí dnešného sviatku 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a porážky nacizmu. Ak budete mať chuť k tejto téme sa niečo opýtať alebo teda vyjadriť, vyjadriť názor, tak samozrejme smelo do toho najlepšie na mailing studiozavínačsfobodnývielac.sk alebo cez našu internetovú stránku Zelené tlačidlo otázka do štúdia. My to štandardne robíme v tejto relácii, takže k tým mailom vašim sa dostávame záverečnej polhodinke tejto relácie. Takže píšte určite vaše maily dnes prečítame a v tej záverečnej polhodínke, ak by prípadne bol aj nejaký telefonát na čísle 048 381 0101, tak samozrejme zdvihneme a páni odpovedia najlepšie, ako vedia. Takže to bola tá technická záležitosť, no a potom ešte musím povedať jednu vec a síce a na tom nebudeme samozrejme nič meniť, hoci sme tu teda mali tú nepl neplánovanú technickú prestávku, nebudeme na to meniť nič, že ešte skôr ako sa vlastne pustíme do debaty tak si medzi týmto mojím úvodným slovom a samotnou debatou dáme hudobnú prestávočku, v rámci, ktoré nám Peťo Žantovský vždy e, vlastne približí hudobnú stránku celej tejto relácie, teda hudobného hostia, ktorý nás dnes teda bude v našom hovorenom slove sprevádzať. Tak čo si Peťo vybral tentokrát pre dnešný večer? No, hodne som váhal... Protože těch typů možných bylo docela hodně, ale nakonec jsem sáhl po eh, Doajenovi bruského eh, písničkářství a také vynikajícím prozajíkovi. Je to málo kdy, kdy tady slyšíme jiné než český zpívané písně. Vzpomínám si, že při jedné příležitosti jsme tady měli naprosto unikátní nahrávky kdy ruské lidové písně zpívá polský soulový zpěvák Česlav Němen. Byl to úžasný umělecký zážitek a velice osobitej eh, originální. Dneska uslušíme také samoruštinu. Eh, kdo by náhodou nevěděl, proč asi, tak se to určitě dozví v průběhu tohoto pohradu a já jenom si dovolím na úvod tohoto vlastně neveselého moc povídání, jenom takový malý špílec, malý uh, humorný vstup. Uh, mám takového kamaráda, kterýho jsem v životě neviděl, ale píšeme si už leta přes různé Whatsappy a podobně. A je to člověk od muziky a od rádia, prostě z branže. akorát už je starší, je dost nemocný, uh, tak, tak si jen píšem a on mi jednou takhle napsal na WhatsApp, Čau brácho, jak se máš dneska? Já říkám, Čeče, če. no dopouštím se tady jako nějakého divného činu. Já nevím, jestli nebudu náhodou za to popotahovaný. Já si tady pouštím písničku eh, Soldat Bumážný od Bulata Kučavy, eh, papírový voják a on říká, no to je zlí, to je zlý, to, to bys fakt neměl. To, to vážně přehodnut se. Já říkám, no ale já ten, ten zločin jsem ještě prohloubil, protože já tu písničku znám leta, letoucí 40 let, moc se mi líbí a znám její text, jak si představ že já jsem ji zpíval s sebou, tedy s panem autorem Bulatem ten a no tak to je konec, to, to, to je s tebou konec, to se slyšíme naposledy. Já říkám, kamaráde, dej si bacha, my máme v zákoně oznamovací povinnost, takže ty, když neoznámíš, že jsem se dopustil tohoto strašného činu, tak já pak můžu oznámit tebe, že jsi to neoznámil a sejdeme se v Borek, což je ostatně nedaleko tvýho bydli, že bydlí tam na Mariansko-Lázeňsku, je, tak se sejdeme třeba možná i v jedný celé a poprvé se uvidíme. Ono to zní na první pohled jako absolutní blbost. Ale když se do toho člověk zamyslí, tak vám se může velmi dobře stát, že si... Uh, Pustíte e, nějakou třeba ruskou vidovou muziku, která je překrásná, ty plačky, chorobody a tohle, e, a, nebo toho Gužavu Byčevskou, kohokoliv vysockého, lidi, který měli vždycky s tím brežněvovým režimem veliký a pustíte si to uh, a venku je hezky a máte otevření okno a jde kolem nějaká místní udávočka a má tu oznamovací povinnost a vy máte problém, protože vy jste šířili nepřátelskou kulturou. Na navzdory tomu, že vysocký je mrtev od počátku 80. let, o zemře v roce 1997, to je úplně jedno, to jsou přeci ty lidi, co sedí na těch tancích, co je dom takže vy vlastne ďaláte tohleto činností propagaci tomu cizímu režimu a pracujete v jejich zájmu. Na což teď máme od letoška už i dokonce zákon, tak mm. ja si začínam fakt bát e, priznať, že dneska budem poslouchať písničky od Búlaka. ty si hoďa, to už vždy. dopredu hlásil, že treba to ja už dopredu. To, áno, áno, áno ale ja rozumiem. som sa ne? udal dopredu. Tak, áno. dopredu sa treba preventívne no. udať, aby teda no. Adam, to bude poľahčúca okolnosť, si sa no. dopred... On by, to, on by to možná pan Plukovník ani nepoznal, co to je, jo? Jako, já nevím, v jakých vědách je vzdělán, myslím, Foltýna, ale toho Okudžavu asi v živote neslyšal, ale už tá ruština je samo sebou ako zločená. Takže prosím, bohat Okudžava, písnička mm -hmm. se jmenuje e, Papírový voják nebo písnička o papírovém vojáku. Je krátka a dneska si ten dlhý úvod vynaradíme tým, že Okudžava psal krátke, ale krásne písničky. Tak a, a, a samozrejme, skôr ako si upustíme, len si pripomenieme, že nič nepokazíte tým, keď sa dnes teda preventívne radšej udáte tak. Adín soldát na svete žil Красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтобы был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огоне в дым, за вас погибнуть дважды. Но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли в ему своих секретов важных. А почему? А потому, что был солдат бумажный а он судьбу свою клиня не тихой жизни жаждал и все просил огня огня забыв что он бумажный в огонь ну что ж иди идешь и он шагнул однажды и там сгорел он не за грош ведь был солдат бумажный. но так праву хуоб приставочку мамы засобау a ideme už teda do našej diskusie, hoď teda sme značnú časť už z relácie ukrojili, aj kvôli tým technickým problémom, ktorým sa už vrácať nebudeme. Ideme teda už na tú našu debatku. Petr Sak je hostom dnešnej relácie, nie je to poprvýkrát, bol tu už viackrát, ja som veľmi rád, že je tu s nami opäť. A začal by som, pán Sak, tým, že ja som teda v úvode a verím, že ste tie obidva úvodné zvuky počuli, tak vášho prezidenta Petra Pavla, ako aj slovenského premiéra Roberta Fica. Ak by som začal tým, že skúsme sa tak len na chvíľočku pri tých právoch pristaviť, ktorý z tých dvoch právov vám bol bližší? Tak ja som přímo živie poslouchal to vystoupení našeho prezidenta a bylo to teda ostudné. Bolo to ostudné, bylo mne trapne a řekl bych, že je to Týmo Fraška, když si uvědomíme, že Petr Pavel, když k nám vstoupil armády baršavské smlouvy v srpnu 68, tak je vítal, protože tatínek mu to vysvětlil. Takže když k nám přišli jako okupanti, tak je vítal a když nás, nás osvobozovali, tak je hodnotí, že nás vlastně okupovali. Tak já si myslím, že nás, pan prezident, to má v hlavě úplně pomotané. No, jinak já dlouhodobě samozřejmě sleduji uh, Roberta Fica a v knížce, kterou jsem uh, dokončil ke svým osmdesátinám, tak uh, v úvodu píšu, že to, že uh, na Slovensku mohl vyhrát Robert Fico Voldy, navzdory všemu tomu tlaku v Nicímu, i z Bruselu. Takže je to pro Evropu svietýlko na konci tunelu. Viete, že som si pri tých slovách Petra Pavla okamžite tiež hneď spomenul na to, o čom vy hovoríte, že keď ho teda tvrdí, že Vlastne to ani nebolo celkom oslobodenie to červenou armádou, lebo vlastne ona nás síce oslobodila, ale potom nastalo obdobie temná, tak si vravím, ale ten človek, on zabudol, že teda on to temno, ktoré dnes teda nazýva nejakým temnom a totalitou a tak, že on to vítal, však veď on bol toho ako rozviečí komunistický či čo, aký tajný súčasťou že to, ako sa dá vôbec takéto niečo urobiť bez toho, aby ste sa pozvracali pri tom mikrofóne. A teda on sa nepozvracal. On to dal úplne s, s takou vážnou tvárou bez toho, aby myhol svojou šedivou brvou a nikto sa nepozvracal ani v tom okolí okolo, že ako berie to tak každý, že ako pekne to podal, pán Pavel a už ako asi k tejto temnej minulosti sa nevracajme. Ja som si na to tiež tak spomenul. No Peťo, ako to ty máš s tými dvoma príhovormi, ktoré sme tu počuli v úvode? Já no bych k tomu dodal možná nějaké časové souvislosti. Ta, to, to, to, ta tendence spochybňovat roli RD armády v roce 1945 u nás je tady už delší dobu, přesně před deseti lety, při 70. výročí konce, konce války, vystoupil. Novinář Tomáš Klovaně, jinak placený americkými službami, jako, jakožto v uvozovkách pedagog e, New York University Prague, kterou vedejí 3PH bývalý e, práce Václava Havlá, působí tam Jezef Želenic, e, paní Pajerová a spousta dalších zajímavých podobných existencí, e, které minimálně my v Čechách známe jako falšné pětky, tak tenhle, ten prohlásil v českém rozhlase v roce 2015, že sovětská armáda nebo rudá armáda Československo v roce 1945 neosvobodila, nýbrž přepadla. To byl tehdy velmi silný atmosférický papírek, který zkoušel, kam až to společnost vydrží. Tehdy to ještě vyvolalo docela znamenitou odvetnou nebo takovou jakoby odpudivou reakci, takže to na chviličku utichlo, ale postupně se nám tyhle myšlenky vracely, vracely a teď nám e, naštěstí nikoli prezidentka, i když teda ona nebo Pavel, to už je prostě tam je rozdíl možná jenom v té uniformě Danoša Nerudová, tak nám dvakrát ze sebou prohlásila do televize naprosto bezustičně a to cituju, že e, nás usvobodila e, americké ty spojené státy americké a teď cituji v žádném případě ne Sovětský svaz. V žádném případě. No, kdyby ta paní nebyla bývalá rektorka univerzity, tak bych si řekl, že prostě asi skončila eh, základní školu někde kolem druhé třetí třídy, kdy se ten moderní dějepis ještě neučí. A možná tak umí udělat takovéto EMA má maso, my máme mísu, o... My sa máme její uh, ve, ve, retorický výkony velice se mně připomínají tyhle ty věty, které uh, naše generace zná, dobře ze starých uh, slabikářů, ale myšlenka tam není v pravdě žádná. Je to dáno tím, že ti lidé, jako je Nerudova, Kovrně, Pavel a podobně, jsou paseni pochopitelně nějakými rozvědkami, které mají své, své zájmy, mají své nadřízené, mají své vlády, a tak dále, a tak dále. Na tom se nemusíme nějak zvlášť přesvědčovat, se s tím máme všichni nějaké zkušenosti, ale mě na tom fascinuje ta nepředstavitelná drzost, s jakou se tyto věci tvrdí. Nejenom to, že Pavel byl studovaný komunistický rozvědčík, cvičený pro boj s americkým imperialistou, kterému až do vítězství Donalda Trumpa tu do tlustého střeva, až mu nebyly vidět cvičky. Ale, ale to samo o sobě, jenom něco o jeho charakteru. Ale je, že, že prostě ta, ta soudoba mediální a politická věrchuška už tyhle ty věci láduje jako samozřejmé pravdy, o kterých se nemusí pochybovat. A já jsem se v té příležitosti při, při, zamyslel nad tím, co se asi teda dneska učili ty děti. My jsme se před lety učili, že nás usvobodila rodá armáda, dokonce jsme znali přesně jména těch důležitých střetnutí, těch bitev, těch posunů e, rudé armády směrem jako ku Berlínu přes naše území a slovenské území samozřejmě e, také víme dokonce už z té doby, že slovenské národní povstání, e, který e, odstartoval mimochodem slobodný vysílač Banská Bystrica a který byl sepsaný to, ten protokol nebo to první prohlášení v domě který patřil rodině pana doktora Nábělka, který tady byl citován v úvodu e, a ho tímto srdečně zdravím a e, rád bych se s tím zase někdy viděl, tak to, to už se, to už se e, sice zapomíná, někde to v těch čítankách je, ale to, že proti e, povstal, povstalcům byly postaveny ukrajinský pluky SS, to, o tom už se nemluví. Proto je na Slovensku poměrně velká, velký odpor vůči Ukrajincům a té dnešní lásce náhle vzpanuvší vůči tomu národu, protože každá rodina tam v tom povstání přišla o nějakého příslušení kanouského, každá a, a ti lidé si přece pamatují, eh, jakým jazykem mluvili ty ss eh, v těch donovalech. Takže jak, já jsem z toho a toho strašně nepříjemně náděnej Co se týče Roberta Fica, mám na to stejný názor jako Petr Sack. Ten jeho projekt byl naprosto precizní, vytříbený, jednoznačný. a já jenom si strašně přeju za, za prvý, aby překonal svý stávající zdravotní problémy, eh, nad kterými si jeho přátel i nepřátelé vámu hlavu a aby, aby vytržel Slovensku co nejdále a aby se mu no, povedlo splnit maximum předvolebních slibů, že jí bylo hodně a že byly hodně interesantní a hodně proti smyslu tohle té dnešní absurdní politiky evropoidní. E, takže pro nás, já to řeknu úplně opřímně, e, když zvítězil FICEL nebo té dnešní koalice a posváze prezidentské volbě, pan Pellegrine, tak e, my jsme tady e, bouchali šampaňským. My jsme říkali, pán Bůh zapláť, že u našich vlastně nejbližších lidí, přátel, začal vítězit rozum, třeba to nastane i u nás. E, říkáme si to do posud, i když samozřejmě množství máme informace o tom, že některé věci se nedějí úplně tak důsledně, jak by se mohly, ale politika je taková, to člověk nemůže chtít maximum. E, nicméně, jak říkám, ten, ten Fico projekt prvej Be Be Be Lantyni a velice presný, ak ja k nemu nemám pôl slova. Mm. No, inak mimochodom ten istý Fico, o ktorom je teraz reč, už asi v týchto chvíľach v Moskve, hoď teda tam nemal ísť, hoď teda sa mu vysoká európska predstaviteľka Kaja Kalasová vyhražala, ako to aj sám povedal v tom úvodnom zvuku, že teda by tam nešiel, lebo bude to mať dôsledky. A samozrejme išiel tam napriek tomu, že naše médiá a naši aktivisti, ktorým ide iba o dobromier a lásku už vypisujú a posielajú Ficovi s Bohom. E, hovoria o tom, že možno posledný zvuk, ktorý bude v živote počuť bude ukrajinský dron, ktorý ho zabije. E, pán Šoltés, taká nenávisná postavička, ktorá po voľbách, lebo nezniesla to, že nevyhrali jeho je progresívci, to je taký slovenský akože žurnalista, emigroval ku vám do Prahy aby sa nadýchol slobody, tak ten dnes napísal, napísal že teda toto jeho zracovstvo, ktoré spáchal, neostane bez následkov a trestu. A teda, že Fico už po dnešku nej si nikde nevypije v bezpečnosti čaj. Čiže títo ľudia, povedzme to otvorene ako to je, tieto nenávisné bytosti, ktoré sa samozrejme zaklínajú slovami ako demokracia, láska, dobromier, dnes robia všetko preto, aby vznikol nový cintulá, ktorý vystrelí na Fica a pokiaľ možno už ho asi trafí dobre a zabije. Robia všetko preto, aby znova vyhecovali tieto nenávisné, e, takéto nenávisné postoje voči Ficovi a teraz sa odvetu za to a nejdu mu, nejdu mu nejakým spôsobom prepáčiť a pochopiť to, že si dnes dovolil teda odcestovať do Moskvy. Musí prísť vraj zaslúžený trest za toto. To je na také doplnenie. Pán Sak, počuli sme z úst vášho prezidenta a teraz nechajme jeho žalúdok na pokoji. On to teda očividne ten jeho žalúdok zvládol, ale počuli sme od prezidenta, že v podstate, a to je taký jeden z tých hlavných argumentov, že... Veľmi vlastne nie je dnes čo oslavovať. Nie, že by nebolo, tak samozrejme je. Oni hovoria, že ten fašizmus a nacizmus, že to teda zlé nebo nebolo, dobre to ešte zatiaľ tak ďaleko nezašli, aby to ospravedlňovali. Ale teda, že ako ste počuli, tam, kde oslobodzovali naši západní spojenci, Američania, Briti, Francúzi a tak podobne, tak tam po oslobodení nastala sloboda a demokracia. No ale žiaľ Bohu, pán Sák, tam, kde oslobodzovala Červená armáda, tam nastalo obdobie totality. Čiže Inými slovami, tak ako Peťo povedal, my sme neboli oslobodení, my sme boli tou Červenou armádou v podstate dobití. No a, a vlastne, no, z čoho my sa máme veľmi tešiť, tak dobre, tak tých nácistov síce vyhnali, ale vlastne prišla iná totalita. No tak a teraz, keby prišiel z vami kritik a povie vám, no tak pán Sagale, ako naozaj je pravda, že fakt to tuta tá Červená armáda síce oslobodila, no ale potom sme tu boli na 40 rokov, uväznený v, v inej klietke, socialistické, komunistické, nemlake, tak čo by ste mu na to povedali? Je to pravda, ne? No, ti lidé, co říkají, toto ste citoval, tak částečne je to propaganda a částečne sú nevzdelaní, protože když bychom si vzali tu západní Európu, no tak tam zdaleka nešlo o tú krišťálovie čistou demokracii, kde víme jak americká CIA tam rovnala ty poměry e, italský premiér Aldo Moro, tak z e, největší pravděpodobností e, za tou jeho vraždou e, rudými brigádami, tak e, zatím bylo CIA a tak dále a tak dále. A jinak, co se týče těch 40 let, tak samozřejmě nežijeme v ideálním světě, e, sám jsem v minulosti leco zkritizoval, ale e, vezměme si, mluvilo se tady o, e, o tom, jak se zkresluje historie a jak místo historie nastupuje propaganda. Není lepší příklad e, toho falšování než ten pojem únorový převrat, ú, únorový státní převrat. Když se vememe fakta, tak tam to proběhlo zcela v duchu ústavy. Necelá polovina vlády podala demisi, Klement Gottwald předložil prezidentu Benešovi návrhy na doplnění vlády, ty návrhy to byly lidi ze stejných politických stran, z kterých odešli, kteří podali demisi a prezident Beneš jmenoval uh, tyto lidi a vláda byla rekonstruovaná a následně parlament jednohlasně tuto vládu potvrdil. Jo, takže ani s tím to nebyl nějaký státní převrat, jak se teďkon všeobecně říká. Já jsem v minulých dnech publikoval uh, článek, píšu takový seriál Mýty, a ty mýty, že tak ty určují vědomí lidí a falzifikují to jejich vědomí. A tady ten mýtus bylo o navracení do Evropy a jak vlastně je to strašně výhodné, když jsme s tou západní Evropou. Tak jsem tam také mluvil o tom, co v té komunistické minulosti se stalo. Já do dneška nejsem schopen pochopit, a ptám se lidí a nikdo mi to zatím nevysvětlil. Ve společnosti panuje poměrně schoda, že 50. léta byla špatná, byla hrozná. Ale v těch 50. letech byla světová výstava Expo 58 v Bruselu, kde byly jednotlivé státy hodnoceny podle medailí a dostávaly body. A Československo se umístilo na prvním místě před Spojenými státy a sovětským svazem. Jak je to možné? Jak je to možné, když, když tady byly tak strašné poměry, jak jsme mohli být nejlepší na světě? Mluví se o technologické zaostalosti, ale Když byla postavena první atomová elektrárna na světě, tak za dva roky na to už v Československu se začala budovat eh, atomová elektrárna. Byla postavena nebo založena fakulta jaderné fyziky, která měla personálně zajistit ten jaderný výzkum a jadernou energetiku. Eh, eh, plzeňská škodovka dokázala vyrobit turbínu do té jaderné elektrárny o mnoha set tun. A takovou turbínu byly schopný postavit, postavit tři továrny na světě. Jo. Postavilo se 40 přehrad. Kolik se postavilo přehrad v posledních 30 letech? Kultura v 60. letech. Všichni známe novou českou ve filmu, ale divadelní kultura byla na světové špičkové úrovni. Literatura, poezie, to všechno, to všechno bylo naprosto špičkové. Jo, takže ta tma, o které, o které teda mluví ten Petr Pavel, tak ta tma byla dost brilantní. No, ja to teraz ale trošku urobím tak kontroverznejšie, celú našu debatu. No ale dobre, no viete čo, ale že v tej dobe zase Petra Žantovského boli tam tí nejakí policajti. A teraz, Peťo, tu by ti niekto mohol povedať, čo pán Žantovský, a čo vy tu teraz? Vy ako nesúhlasíte s tým, že Červená armáda vám sem priniesla tú talitu, že vás oslobodila od Nemcov, od jednej totality, ale prinesla vám druhu, vy ste už zabudli, čo vám robili? No tak čo by si ty povedal Pavlovi? Však, keď za Pavel, príde. A, a už dáme bokom jeho žalúdok, očividne vieme, že to zniesie, tak on kľudne by ti túto otázku mohol povedať. Však aby ste hádám nezabudli na to obdobie, či áno? No práve, to je, to je ten základný eh, princíp našeho zapomínania, ta selektivita, e, to nerozlišovanie mezi jednotlivými situáciami a obdobími. A ja teď vemu veľmi stručne, veľmi stručne, Uh, nějaké časové úseky 1945 až 1946 před volbami v nich v české části Československa zvítězila naprosto jednoznačně komunistická strana. Proč? To nebylo proto, že by všichni byli hurá komunisti, ale protože tam velice fungoval ten efekt Stalina, na efekt vítězství nad, nebo osvobození od nacismu a efekt toho přiblížení se, k čemuž vlastně přispěl Edvard než e, národem poměrně respektovaný nástupce Tomáše Masaryka s e, svou návštěvou v roce 1943 v Moskvě a navázáním nějakých užších vztahů se Stalinem. E, když si vezmu, tady Peťa Sak mluvil o poezii, já se považuji docela za, za sečtělého v této oblasti, a vím, že i ti největší z českých autorů, e, Halas, e, Holan, Kajnar, o, e, Mikulášek, na koho si vzpomenu, mají nějakou báseň, kterou věnovali, e, nebo básně, nebo dokonce sbírky, které věnovali tomu okamžiku eh, osvobození rudou armádou toho okupovaného českého a slovenského zemí. A zcela jistě to u těchto lidí nebylo z nějakého eh, dogmatického fanatismu, ale prostě a jednoduše přesvědčení. Takže souhlasím s tezí, že v roce 48 našel přirátelé o legitimní prostě státní ne, státní eh, změnu kterou posvětil konec koncu i tehdejší prezident Edward Beneš a, a Kamek protože byl vůdcem nejsilnější strany z voleb ze šle, tak tu příliš to uchytil za počesy. Pochopitelně se tam dělá strašná spousta zvěrstev, zejména potom vůči ideologickým odpůrcům, ale i vůči vlastním lidem, tak to bychom mohli povídat nějaké procesy vůči funkcionářům komunistické strany, počiné slánským končeklementisem. E, mohli bychom si jmenovat také procesy se slovenskými takzvanými nacionalistami Husák novomecký lokály a podobně. Mohli bychom si jmenovat procesy samozřejmě s Maradou Hrákovou, ale také s katolickými básníky, Knapem, Křelinou, Rotreklem, Zahradníčkem, s velkými autory. A teď, a teď pozor, ta, ta, ta zvláštní rozpocenost té doby spočívala ve dvou věcech. Na jedné straně bylo obrovské nadšení z toho, že máme svobodu, že nám ji přinesla armáda a že my si budujeme Uh, budujeme nový svět podle sebe. Byla budovatelská píseň: stavíme nový svět, stavíme, stavíme nový svět. A takových uh, písní dneska, dnešníma, už má naslícháno uh, v celku hloupých, ale v té době funkčních. Já měl tchá bohužel už než který skutečně patřil k té generaci, která jezdila na ty, na ty zadarmo uh, dlouhé pracovní pobyty, na budování těch přehradů, kterých mluvil třeba i Petr Sáka a jiných podniků. Tady se opravdu budovalo o 106 a budovalo se, prezident budovatel byl Edvard Beneš, tomu se říkal prezident budovatel. Ne Gottvaldovi ale Benešovi. Na to všechno zapomínáme, na všechny tyto souvislosti. Přeci se nemůžeme zlobit na lidi, které nad kterými 6 let vysela nacistická orlice a Adamokluv meč, že mají radost z toho, že díky nějakému kníratému Gruzinovi a jeho 26 milionům padlých, pozor, to je strašně důležité číslo, v té válce padlo 60 milionů lidí, 106 milionů židů a 26 milionů Rusů, nebo respektive lidí ze zemí Sovětského svazu. Nikdo jiný, Žádnou takhle smíru na obět e, ne, ne, nepoložil. E, to je něco, co prostě dějiny nedokázali a zřejmě už nikdy nedokážou docenit. Ale ti lidé, které to pamatovali na vlastní kůži a ještě jejich potomci, moje babička, schovávala ve sklepě židy, krmila židovské děti, když jejich tatinky odvezly do nějakého koncentráku Prostě živá celý ten měštěnský dům, protože to bylo úplně přirozené. Byli všichni přeci Čechoslováci a všichni byli z jednoho, v jedné krve a všichni neměli rádi cestu, tak jako to bylo naprosto přirozené a když mi to vyprávěla, tak já jsem začal jako už dítě chápat e, tyhle ty otázky, o kterých se dnes bavíme. Ty jsi zmínil nějaký můj nesoulad s režimem 70. 80. let, no jistě. Já jako mladý člověk jsem byl v opozici, neměl jsem rád omezování osobní svobody, byl jsem velmi vyhrazen, vyhrá, eh, vyhrazen, nebo vymezen vůči zakazování určitého typu kultury, vůči tomu, že se tady legálně nesmí provozovat je, určitý typ, typ hudby, například, se sem knížky, muselo se to vozit různě ze západu a podobně. Takže samozřejmě, že jsem byl eh, v nějaké opozici, řekl bych spíš intelektuální, než že bych to ve svých 18-19 letech jako měl úplně politicky podloženo. Už protože my jsme té politice v té době nerozuměli, o té nikdo nic nevěděl. My jsme znali jen socialismus. Já jsem se narodil roce 62. To zná dva roky poté, co nastoupil prezident Antonín Novotní, který vyhlásil, že teda skončila éra socialismu. To v, v duchu hesla, každému podle jeho zásluh a začne era komunismu každému podle jeho potřeb. Což byl samozřejmě nesmysl, ale nám to bylo v 18.1. My jsme chtěli poslouchat Rika Kaptona a Beatles a Jimi Hendrixe číst americký býtniky a ruský, ruský autory typu Bábela nebo Bulgakova a podobně. A to jsme nemohli. No tak jsme si k tomu pomáhali, jak to šlo a ono to bylo trestné trošku v té době. No takže jsme narazili mnozí na nějakou zeď, já jsem na ní narazil taky, už jsem tady o tom párkrát vyprávěl, takže já se strašně nád vyjadřuju k nějakým mě vlastním zážitkem tohoto typu nebyl hezký, už bych si je nechtěl zopakovat, ale když pozoruju už více, více zmíněného pana Polkovníka Fotína a jeho nadřízeného Pepu, který se v době, kdy já jsem utíkal před vojnou, kriminálem a kdečím přes různá nemocniční zařízení, tak on se v té samé době školil na rozvědčíka pro boji s americkým imperialismem. Takže ta, tyto dva lidi, on a já, nepatříme prostě na jednu planetu. Mm. Já bych si nikdy nedal na trojčko nápis, e, není to můj prezident, protože to je vaciný. Je to můj prezident, Mý spoluobčané milovaní si ho zvolili, asi k tomu měli důvod, já jsem ho nevolil, takže můj prezident to je, ale nelíbí se mi. To je moje svatý právo to říkat. Je možný, že mi ho pan pokojník Foltín odejme. Nebo nějaký zákonodárce. Ale to mě nez nezbavuje střízlivosti v pohledu na dějiny. A čím jsem starší, tak tím víc si vážím, e, vážím e, možnosti dozvídat se objektivní informace z minulosti a z dějin. E, protože to je nakonec to jediné, co je už za námi a z čehož se můžeme poučit. Ze současnosti se moc nepoučíme. To můžeme být zoufalí. A o budoucnosti snad radši ani neuvažuji. No, pán Sák, my sme si tu zatiaľ povedali len tú jednu výhradu, ktorá vraj má teda dávať veci na takú pravú mieru. Teda tá prvá výhrada kritikov toho, čo sa tu dnes deje, tí, ktorí teda asi dnes veľmi neoslavujú, je to, že to, čo sme si povedali, že však tu žiadna sloboda neprišla, jednu totalitu nahradila druhá. Na to ste už odpovedali, idem na druhý argument týchto ľudí, kedy oni hovoria, no ale počujete, však by sme tu žili v klamstve celý čas, že tu Hitler, nacistické Nemecko niečo rozbehlo, ale že nie, to nie je pravda. Pravda je taká, pán Sák, že to s Hitlerom spolu Stalin rozbehol. Druhú svetovú vojnu začali sovieti spolu s nacistickým Nemeckom. Veď vieme, tam máte... Pakt Ribbentrop-Molotov, oni sa dohodli o pakte neútočení a potom spoločne nápadli Poľsko. No a nebyť toho, že Hitler zautočil na sovietský zväz v 1941, tak tí sovieti budú s Hitlerom do konca vojny. Inak tu by ma zaujímalo, že či by teda dokonca konca vojny s Hitlerom boli aj Ukrajinci, tí asi zrejme nie, tí by sa asi otrhli, ale to dajme teraz bokom, že No, no vlastne, pán Sagono, je to dnes už pravda tak, že vlastne rovnako vinný za spustenie druhé svetovej vojny ako Hitler e, aj sovietský zväz so Stalinom. Čiže máte druhý dôvod, prečo dne a dnes ako s tými oslavami, ako nie je veľmi bujaro, lebo, lebo teda ako máte tu dvoch rovnakých vojnových zločincov? No, ja ešte trošku navážu na na Petra Žantovského, jak když jsem ho poslouchal, tak jsem si uvědomil, že přesto, že e, nejsem o tolik starší, tak přece jenom ta moje životní zkušenost e, byla o něco bohatší, protože já jsem z té generace, která e, prožila 60. léta a Pražské jaro, kde jsem se e, angažoval, ve studentském hnutí a založil jsem vysokoškolský filmový klub a já jsem e, proto vnímal ta 70. a 80. léta v konfrontaci s těmi lety 60. a s prastým jarem a tudíž pro mě e, byly nepřijatelní. Já jsem ten život tehdy bral e, e, něco jako v uvozovkách. Jo, tak huserovský život v, úz, v úvozovkách a čekal jsem, že teprve, až skončí ta normalizace, tak začne ten normální život. Jenomže jsem se dopracoval toho, že když jsem to předtím porovnával s 60. lety, tak jsem je zatracoval ty léta, ale když je teď srovnávám s tou současností, no tak, tak už je vidím lépe, než jsem je hodnotil. Předtím, a dokonce byl jsem teď na přednášce Václava Klauze a Václav Klaus překročil e, svoji laťku a na té před, přednášce přiznal, že v řadě parametrů ten život před listopad, listopadem byl lepší než teď. A nyní k té vaší otázce. No to je, to je přece naprosto obskurní. Sovětský svaz byl připravený přijít při Československu na pomoc, jenomže to bylo vázané na pomoc Francie, která odmítla a tudíž Československo o tu pomoc nepožádalo. Ta smlouva e, Ribbentrop-Molotov, tak ta byla napsaná až po tom, co. E, Všechny evropské nebo skoro všechny evropské státy měly napsanou, podepsanou dohodu s Německem a ty dohody byly často mnohem těsnější. Ze začátku toho pořadu jsme mluvili o tom, jak, jak se historie nyní zkresluje, ale pozor, historie se zkresluje permanentně. I, ta, i za toho komunistického režimu, překvapením zjišťu, že, že ta historie toho nacizmu byla také zkreslována. Bylo to, ta druhá světová válka byla chápána, že vznikla proto, že Německo bylo frustrované Versajskou smlouvou a vyskyt se charizmatický Hitler, a proto vznikla druhá světová válka, ale skutečnost je jiná. Že ten Hitler to byla taky loutka. Toho si pěstoval západní kapitál. A ku podivu dokonce i židovský kapitál financoval Hitlera. No, takže ten Hitler, to byl nástroj. To byl nástroj, který se potom vymknul, ale i když, když už skončila uh, druhá světová válka, tak uh, Churchill, uh, dneska už se to ví, připravoval naprosté zvěrstvo, připravoval využití uh, těch uh, německých vojáků, který zajali a chtěl k prvnímu červenci spustit válečnou operaci proti sovětskému svazu, ta operace byla eh, nazvaná nemyslitelné a to, že nebyla spuštěná, tomu zabránilo jenom to, že am američané byli proti tomuto plánu. Takže eh, tvrdit, že druhou světovou válku spustili společně eh, Němci a Sověti, eh, to může říkat a věřit tomu jenom naprostý hlupák. No ako je to len možné, Peťo, že nepočúvame, že počúvame o pakte Ribbentrop-Molotov, ale že napríklad, že pakt Pielsudský Ribbentrop, to bol zase poľský minister zahraničných večí, a ktorý to podpísal ešte dávno pred Molotovom, že to nejak hm. nepočujeme. A že ešte taká otázka provokatívna, Peťo, že nemali by sme, my keď už teda tvrdíme, že vojna sa začala tým, že napadlo e, sovietsky z spolu s nemeckom nazistickým Polskom, nemali by by sme tú vojnu skôr rámcovať ešte povedzme od obdobia, keď nás spojenci zradili počas mníchovskej dohody a hodili nás Hitlerovi, nebol skôr toto začiatok vojny, vieš, že, že ja len tak ako také provokatívne otázky dávam možno k tomu, o čo som sa bavil teraz aj spolu s pánom Sakom, že dnes ako vec faktu a dôvod, prečo teda napríklad Fico nemali ísť do Moskvy, že zaslúži si za to smrť. Kolaborant z Raca, a prečo my dnes vlastne s takou radosťou nemôžeme toto oslavovať, okrem toho, že je vojna na Ukrajine, ale takže ako tam presne, lebo že Stalin a Hitler nám tu spustili vojnu, tak, tak dávam takéto provokatívne otázky, že ako to teda máš ty, keď počuješ ja tieto by, argumenty. Ja bych ešte, jestli môžu, k tomu dodal, když, když mluvíte o tom chování před, před tou druhou svetovou válkou těch západních mocností, když vymenovával Petr Žantovský ty důvody, proč, proč ty generace poválečné jsme byly politicky orientované tak, jak byly. Že tam nebyla jenom ta pozitivní motivace v tom osvobození, ale že tam byla také negativní motivace, zkušenost s těmi západními demokraciemi, které to Československo naprosto zradili. No samozřejmě to je ten hlasův, Francie je sladká, hrdý Albion. A my sme milovali to, ako ve sbírce to, že nadieje. Rezonovalo naprosto na tvrdou potom, Michově. Michov byla, myslím si, jedna z nejkrutějších zkušeností, kterou náš národ mohl udělat s tou západní Evropou. A jsem, ne, nejsem úven samozřejmě, protože jako nejsem, nejsem už mladý a naivní, ale prostě to, jakým způsobem se obchází skutečnost michovského. Paktu a zrady Francie a Anglie, jako našich nominálních spojenců, je, je naprosto famozní a, a strašidelný. Ono to mluvil i ten Václav Klaus, o kterým před mluvil Petr Sák. Oba jsme byli na té přednášce shodou okolností. Klaus. Tam o tom, o tom mluvil velice otevřeně a velice jasně, že prostě tato to zklamání z toho, z, toho, z té zrady západních takzvaných spojenců e, bylo fatální pro e, mnoho věcí, které se potom děly e, na našem území a v Česku a v Československu nebo na Slovensku. E, je, to, je to, já myslím, že lidé, který aspoň trošku nakoukají do, do historie, tak jim to musí být malinko jasný. E, my jsme spolehali. Možná za to mohl taky trošku eh, prezident Edward Beneš, protože on nebyl velký bojovník a velký selák a eh, při takové té eh, zkoušce odvahy v roce 38 třikrát ze sebou zlyhal, jak říkáte na Slovensku, eh, jednou vyhásil mobilizaci, pak ji zrušil, po druhé vyhásil mobilizaci, pak ji zrušil pak došlo k Michovský dohodě a tu dohodu, nebo pakt, nebo jak to chcete nazvat, nakonec po velmi dlouhým jednání přijala Česká vada, Český parlament, a Beneš utekl do, do Anglie. To jako nebylo úplně statečné, François Dego de, de to neudělal. E, a myslím si, že to trošku vypovídá i o povaze jednou státníků, ale to bych odbočoval. Pro mě je skutečnost Mnichova je naprosto indikátorem toho, co mohu a nemohu očekávat od toho západního světa, do kterého se teď tak strašně říkíme. Ono samotné to dělání na západ a východ je směšné, protože jestli je dneska někde tržní kapitalismus, tak je vršku. To, co je na východ od Řeky Moravy nebo od Aše, no vlastně od Řeky Moravy, tak, tak už je korporátní socialismus střízený částečně Evropskou komisí a různými bankami a podobně. Mimochodem ad banky také se málo připomíná, že Hitler financovali nejenom Německé velkokapitálové krovy, IG Farbenkrop a podobně, ale také Joseph Kennedy, tatínek slavného, později zavražděného prezidenta Jeff Kennedyho, který vydělal nepředstavitelné peníze na prohybici e, a ty peníze potom soukal jako investiční do Německa a pomáhal Němcům vyzbrojovat, pomáhal Němcům dělat e, ty sociální programy a tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili jako to, že říkal Petra, a já to podepisuju, že Rusko, že Německo sloužilo, nebo Hitler měl sloužit jako jako určitý prostředník pro boj do Ruska, tak je určitě patné. Jenže to oni se připočítali, protože Hitler byl ambicioznější a potom byl taky těžce nemocnej a, a už tedy duše, duchem nepříliš přítomen. A ještě poslední historická poznámka s tím, s tím osvobozováním zase se málo, velice málo připomíná. bych teda do souvislosti také s tím, co říkal Petr, o roli americký, americký moci vůči, vůči britským ambicím v roce 1945 přijel do, do Pozně Oddíl, který byl veden generálem Georgem Pattonem. George Patton byl velmi takový, hodně aktivní důstojník americký, který hned po, po té, co dáze, vlastně bez obětí do Pozně. Mm a byli vítáni místními občany, no tak vyslal depeši svému nadřízenému, to byl vrchní valita amerických vojsk, dvalit a později tedy prezident Spojených států, s tím, že teda jsou rady a že by vyrazuje na tu Prahu. Eisenhower mu to dvakrát, dvakrát se o tu petici nebo to, o tu Bundepeši pokusil, dvakrát mu to po sobě zakázal s odkazem na to, že spojenecké mocnosti v Jaltě udělali nějakou dohodu a tu Evropu rozparcelovali podle zájmu a ta část od těch Rokycan na východ a tak dále prostě byla určena Sovětskému svazu. A jestliže že chtěla Amerika e, setrvat e, v mezích nějaké normality diplomatické, vojenské a tak dále, tak prostě musela tuto dohodu dodržet. Už proto, že e, konec konců do toho Barína armáda a vyvěs, vyvě, vyvěsila tam ten rodej prapor na ten rajsták slavná kultovní fotografie. Takže není v, tý, v těch dějinách opravdu není nic úplně jednoznačný. A mimochodem ten petan skončil, to se taky málo ví, velice divným způsobem. Oni se ho potom zbavili z nějakých rozhodujících funkcí v americké armádě, protože byl nepři, nepřijatelný svoji nezvadatelnou aktivitou. A Jeho představa byla, že den poté, co skončí válka s nacizmem, tak se vyhásí válka Sovětskému svazu, což samozřejmě nebylo možné v té době a nebylo to, nebylo to absolutně v zájmu Spojených států eh, ani nikoho jiného. No a tenhle ten člověk byl teda odsunut do eh, Bavorska, do nějaké celkem administrativní funkce a jednou jel skrze Mannheim, Mannheim ve svém voze, a tam bylo pět lidí. Ten vůz do něj naboural nákladák, a těch, ty čtyři lidi zůstali bez zranění. A Petr narazil hlavou do střechy toho autáku. Mě zlomil si několik krčních obratlů, a do několika dnú se v nemocnici udusil, protože mu přestali stali fungovat orgány. E, ja nejsem konspirátor a neviem, že to byl, byl atentát pravdeľských služieb Spojených států, ale určitě sa im to veľmi hodilo. No, povedzme, že jsme si dotaraz nejak no, tak, že, jes, no, jesli, sa... Pardon, jestli může ešte připodotknout, jak Petr o Kennedy, otcovi oco, prezidenta, tak já bych se ještě zmínil o Preskutu Bushovi, otci a dědečkovi amerických prezidentů, který se v Americe pokusil o nacistický převrát, který teda mu nevyšel a celou dobu obchodoval s nacistickým Německem. To je jenom ukázka, že ten nacismus nebyl omezen pouze na to Nemecko, ale v Británii a ve Spojených státech měl také širokou odezvu. No, veď k tomu možno práve pôjdeme, lebo chcel som povedať, že teraz sme doteraz, povedzme, že sme tu zápasili a nejakým spôsobom sme sa tu popasovali s tými hlavnými argumentmi. Prečo vlastne tí ľudia, ktorí dnes neoslavujú, prečo teda neoslavujú. Možno sme si povedali, majú preto svoje argumenty, vy ste na to odpovedali. Dáme si teraz hudobnú prestávočku a po nej sa potom dostaneme k takej tej, podľa mňa, ďaleko dôležitejšej veci a to je tú, tá, ktorú už naznačil v minulej relácii Honza Schneider. Ja to poviem len tak jednou vetou a potom si po pesničke pustíme jeden zvuk ja to povedám len tak jednou vetou, že takou otázkou a bol ten nacizmus naozaj porazený. No, a k tomu pôjdeme po pesničke, tak Peťo, poďme si hádam záhrať opäť. Tak, to opäť bola to kuďavá písnička sa pasmalensko i Daroge. Ja som zámierne vybíral dneska mm. takové nepolitecké písničky, ktoré, ktoré zví tohoto úžasného a obdivovaného barda který, ač nebyl vlastně ruského původu, ale převážně arménského, tak patří k klanotům ruské kultury. Pak si hráme. Po smalénskej důroge lesa, lesa, lesa. stalby Над дорогой Смоленской, как твои глаза, Две холодных звезды голубых моих судьбы, На дорогой Смоленской, как твои глаза, Две холодные звезды, голубых моих судьбы. В Смоленской дороге метель в лицо, в лицо. Все нас из угоню до дела, дела, дела. Может, будь понадежнее рук твоих кольцо, Покороче бы, наверное, дорога мне легла. Может, быть понадежнее рук твоих кольцо, Покороче бы, наверное, дорога бы не легла По Смоленской дороге леса, леса, леса По Смоленской дороге столбы гудят, гудят На дорогой смоленской как твои глаза Две вечерню звезды голубые na darovu smalenského k tvojí glazám dve večerň zvizdy glúby Počúvate, vážení poslucháči, reláciu Dualog Dnes nám hrá Volát Okudžava práve na pozadí dnešného 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, samozrejme je celkom logická a predpokladateľné, že sa o tejto téme budeme zhovárať v relácii Dualog. Mm -hmm. Dnes teda s hosťom Petrom Sakom. Píšte slobodný na adresu studio.zavinačslobodnývysielac.sk v prípade, že teda budete mať chud sa niečo opýtať alebo teda vyjadriť nejaký názor alebo teda cez našu stránku zelené tlačidlo otázka do štúdia. Ja som spojínal v úvode tejto relácie, že teda už sme sa tejto téme venovali dva týždne dozadu, keď sme tu mali Honzu Schneidera a posuniem tú debatu práve teraz s tým smerom, čo vlastne zaznelo v tej minulej relácii pred tými dvoma e, týždňami. E, a pustím vám taký krátky, naozaj takú kraču pasáž, kde Honza Schneider a, povedal takú vec, ktorá mňa naozaj ako keby tak trošku šokovala. I, priznám sa, nikdy som sa týmto smerom nejak nezamýšľal aby som si teda vedel predstaviť, že, no počuje, že niekto sa spýta, že no a bol ten nacizmus naozaj porazený, že dobre, však bavíme sa o 80 rokoch, tí nacisti už dnes nežijú, no ale zomrala tá, tá idea, tie myšlenky naozaj sú mŕtve, alebo žijú ďalej. No a Hoza Schneider hovoril pred dvoma týždňami, že no, povedal to celkom natvrdo a otvorene. Máme tu vážený situáciu takú, že Európa sa nám opätovne nacifikuje, lebo nacizmus nebol nikdy porazený. Včera som si znova pustil veľmi zajímavý dokument o točení toho ruského seriálu, sovietského seriálu 17. Zastavení jara. V roce 73, když to pustili, tak nastal veľký zmatek v centrálách západných spravodajských služeb. Protože ten seriál se odehrává na jeze 45, když američani se začali domlouvat s Němci na separátní míru. A v podstatě Stalin to věděl a psal Rooseveltovi velmi rozčílený telegramy o tom, jakým prostě chce někdo vrazit kudlu do zad. V téže době Churchill dával dohromady tu operaci nevyslitelné anti že se spojí s Němci a že ty Rusy dodělají. Takže končila válka a v podstatě ještě neskončila a už se připravoval prostě to, co vlastně vyhřezlo v této době. 80 let se prostě připravují na to, že ty Rusy se nepodařilo zničit Němcema a tak jako, jak, jak znova prostě to Rusko, to je příliš tučný souston, než aby ty chamtivci prostě imperialistický na to mohli zapomenout a opravdu je potřeba vidět tu historii v, těhle, v těchto souvislostech, na co všechno to naskakuje, čím je to živený a krmený. Víte, ono je to i financované těma úložkama nacistickýma a ustašovskýma, které byly na jeře 45 uloženy v Latinské Americe. A z té Latinské Ameriky to pomaličku prosakuje zase do různých těch neziskovek. Takže tohle to celé začíná dávat takový obrázek co jsou strategické zámysly prostě někoho, kdo vlastně sto let uvažuje o tom, jak pozřít to Rusko. A my jsme se prostě chvíli, vy jako slovenský stát, my zase jako zbrojovka toho Wehrmachtu prostě to je potřeba říct na plnou hubu, že jo, že my jsme tady byli opravdu jako, a já se stydím, že my se znova stáváme zbrojovkou Wehrmachtu, prostě to je, to je naprosto šílený, takže jsme se prostě na tom chtěli, prostě ně, někteří nechtěli, nemohli jinak, ona ta doba je těžká, je strašně ošidný to rychle soudit, jo, ale prostě bohužel jsme se na tom taky podíleli, a kdyby vy jste neměli slovenský národní povstání a my, kdyby jsme tady nezlikvidovali toho Heidricha, tak bychom s velkou pravděpodobností mohli být na té poražené straně tenkrát, jo. Takže ono to je strašně těžké být v té Evropě, když začnou takhle šílet a ten výčet těch států, který dali svý muže do jednotek SS, prostě je naprosto strašidelný. Já jsem to teďka publikoval a jmenuje se to velký mýtus denacifikace a tam jsem to právě vypočítal, jak to vlastně rychle skončilo, že pár sice nácku bylo popraveno, ale ti, kteří dostali dlouholetý dokonce do životní tresty, tak byli prostě, já nevím, v jedna, dva, 50. roce už doma na svobodě a chechtali se světu, jo? Takže to byla celá ta denacifikace v tom pojetí jejich a jak mi říkal kdyžsi Standa Motl po rozmluvě se Simonem Wiesenthalem, ten měl velkou obavu z toho, že prostě ta Evropa začne jak si, občežovat na horší vinou a vyvinovat Hitlera a pomaličku, že se to začne tak srovnávat, což už se stalo, že jo, čímž se byl vlastně efektivně popřen holokaust, protože v Rusku nikdy nic takového se neodehrálo. No a teď už docházíme pomaličku k tomu, že ten Hitler vlastne opravdu tu Evropu bránil tím bolševikem. Čili ta, ta chmurná předpověď se naplňuje a ja priznávam, že prostě přemýšlím a nevím, co s tím dělat. Jan Schneider spred dvoch týždňov. Pán Sák, ja som dnes... Zverejnil teda na našej stránke, na Facebooku, popri tom, ako som tam dával informácie o tom, že sú dnes teda oslavy víťazstva nad fašizmom, tak, tak taký komentárik som tam dal, ktorý mal byť akože vtip. No, no. no, prečítam, že dnes majú niektorí ľudia naozaj smutný deň. Musia sa tváriť, že oslavujú porážku fašizmu, aj keď by najradšej smutili niekde v Berlíne ono to malo byť akože vtip, ale ono to vlastne pán Sák vôbec nemusí byť vtip. ono to vôbec môže, ak teda pán Schneider má pravdu ono to môže byť naozaj tak, že my tu máme dnes ľudí, ktorí môžu úprimne smútiť, že to tomu Hitlerovi nevyšlo a že tie ideí za ktoré sa vtedy bojovalo pred tými 80 alebo teda už necelými takmer 100 rokmi, oni sú stále živé a sú ľudia, ako pán Schneider, ktorí hovoria otvorene o tom, že to, čo sa tu deje, je opätovná nacifikácia Európy. Teda začínajú opäť vyliezať kostlivci nacistickí zo skrine, alebo neviem, odkiaľ. A že jednoducho to, čo sledujeme, je to, čo tu už pred tými 80 rokmi predsa bolo. No, tak... Nie je to prisilné konštatovanie, ktoré tu zaznelo od pána Schneidera, alebo aj odomňa, keď som si dovolil zverejniť taký ten polovtip, že teda dnes niektorí smutia a najradšej by oslavovali v Berlíne. Nie je to prisilné? Ja si myslím, že Honza Schneider to vyjadzil veľmi presne. Ja, jestli môžu, tak bych začal trošku teoreticky. Všichni víme, co to sú geny. To na té biologické úrovni kdy ten život vysílá do budoucna to stávající. Ale ono vedle toho biologického je také to sociálno, to sociokulturní. Někdy se těm částečkám, jako jsou v biologii geny, tak v tom sociálnu se říká memy. A to se vysílá, to pokračuje v tom životě dál. Já jsem... Před pár lety udělal výzkum, který se zabýval, já jsem to nazval třígenerační sociální vlákno, kde jsem neskoumal jenom toho respondenta, ale ten respondent se vyjadřoval eh, ke svým rodičům a prarodičům. takže, tak to jsem dosáhl až do poloviny 19. století. Nazval jsem to sociologickou antropologií a sledoval jsem, jak vlastně to sociálno se modifikuje v dalších a v dalších generacích. A teď se dostávám k tomu nacismu. Ten nacismus eh, byl vyústěním nějakého vývoje. Asi to byl vývoj především v Německu, ale protože ta Evropa, je propojená, tak to byl i evropský vývoj a to vyústění bylo sice v Německu, ale bylo to i evropské vyústění. Ta denacifikace, ten Schneider to tam říká velmi dobře, já bych to ilustroval napříkladu Gelena a jeho zpravodajců. Spojené státy si vzali tisíc eh, nacistických zpravodajců z GLN, aby vybudovali CIA. No přece ta eh, CIA musí mít v těch svých základech těch, eh, těch tisíc nacistů, kteří měli nějakou tu ideologii, nějaké to sociálno. Když vznikal Bundeswehr, no tak v čele byly nacističtí generálové a tak dále. Ta první generace, ta generace dětí, nacistů, tak ta se do určité míry distancovala. Často se i styděli za ten nacismus a za své rodiče, protože také se to žádalo a bylo to z kariérních důvodů důležité. Ale ta generace vnuků, to je ten mertz, tak ty už jsou jiní, ty už vlastně chtějí odplatu, chtějí odvetu. Jo, to je pokračování Drank nach Osten. A když si, si vznameme, kdo, kdo byl otec a dědeček, jaký má Merce, jo, dědeček se přidal k úderným oddělům SA a získal hodnost Obersauführera a otec jakým Mertz po bojích na, výrodní, na východní frontě strávil čtyři roky v sovětském zajetí. Německá ministrině zahraničí. Berbeková je hrdá na svého dědečka, hodlivého nacistu s nejvyšším nacistickým vyznamenáním, a tak dále. Prostě ten nacismus v těch vhodných podmínkách se modifikuje do aktuální, do aktuální podoby. No o tom to jsem presně chcel sa rozprávať, lebo to je vec, ktorú akože vy máte, ako to povedať, že za normálne okolnosti, akože toto vám hlava neberie, že to je také naozaj, máme, máme pocit, že však nacizmus bol porazený, veď sme vyhrali, všetko dobre, no ale naozaj to tak, ako hovoríte, však či si zoberiete terajšieho nemeckého kancelára Merca, naozaj jeho otec skutočne, proste to všetko čo sedí, čo ste povedali, mimochodom uh, matka Pána Merca, Paula Merca, rodená Savini, pochádza z významnej rodiny francúzského pôvodu. Jej otec Jozef bol starostom mesta Brilon a bol členom centristickej strany a po nástupe nacistov k moci vstúpil do NSDAP. Keby ste si zobrali dnes, ja neviem, Ursulu von der Leyenovú šéfku Európskej komisie, no tak sa tiež dopracujete k jej ocovi, ktorý teda má problémy s tým a mal v minulosti, že spolupracoval s bývalými nacistickými predstaviteľmi. Pozrite si, čo je Afra, celé hall a tak ďalej. To je všet, to sú všetko ľudia, ktorí vyšli z tohto prostredia a teraz tu nejde o to, že ja viem, že Ursula von der Leyenová na jednej strane vám niekto povie, čo môže dieťa za to, čo robili jej rodičia. Iste, isté. Ale môžeme poprieť to, a teraz ste to pekne vysvetlili, dá sa poprieť to, v akej rodine vyrastáte, aké myšlienky počúvate, čo nasajete od svojich rodičov, starých rodičov, dá sa len tak hodiť za hlavu, alebo tým žijú ďalšie generácie, alebo sa to odovzdáva do génov a naozaj môže to byť tak, ako ste povedali, pán Sak, že nejaký merc nejaká von der Leyenová, nejaká Berboková a niekto ďalší dnes cítia niečo v sebe, nejaké brnenie zvláštne, ktoré volá po odplate. Akože toto si mi... Poďme sa o tom baviť, že či je toto reálna vec, že ak tak sledujeme teraz okolo seba, že sa nám to tu nejako nacifikuje ľudia, že tu spochybňujeme veci, ktoré sa nikdy nespochybňovali, že zrazu zistujeme, že vlastne ten Hitler a už to povedzme nahlas že nás vlastne chránil pred tým Červeným morom ruským. Tak to povedzte nahlas. A potom už sme len krok k tomu, aby sme to nejako zaobalili, že vlastne, no tak dejú sa aj strašné veci, viete, ale to je vojna. Ale vlastne tomu Hitlerovi išlo o dobrú vec. Ved nás chcel zachrániť. Tak to povedzme nahlas. A toto aktu teraz máme, ak sa to tu deje. A Honza Schneider, ako príslušník židovskej komunity, možno má vybudované citlivé senzory na to, že pozor, niečo je zlé. Varujem vás, nacifikuje sa nám to tu, tak sa o tom poďme baviť. A báme sa o tom naozaj seriózne, či tu máme tento problém, ktorý možno ide až do nejakej genetickej výbavy týchto ľudí, alebo je to celé blbosť a proste to tak nie je. Tak Peťo, zkúš ty na to. No, tak pardon, jenom tu poznávku, jak jste říkali, že Honza Schneider jako má určitý senzory, tak Honza Schneider má uh, bratra a ten asi ty senzory nemá, protože někdo se ho uh, uh, zeptal, Jest, jestli je Žid, a on řekl ne, ale brat je Žid. <laughs> to je zaujímavé, že to som ešte nepočul takúto kombináciu, že také niečo môže existovať, ale nič z toho, čo som samozrejme Povedal, ani len náhodou nesmeroval ale k niečomu peoratívnemu a práve naopak. Ja som vždy veľmi rád, keď Honza Schneider tu u nás je a keď rozprávalo, lebo ho mám naozaj za inteligentného človeka, však na aj preto som ten zvok pustil. Tak poďme sa možno teraz trošku o tomto porozprávať Žantovský, šak ty si tu bol, keď Honza Schneider, keď sme sa o tomto celom rozprávali, tak asi otvorme túto tému, že či my tu máme naozaj seriózny problém, napríklad spočívajúci aj v tom, že tu máme ľudí, ktorí dnes vedú Európu a majú proste nacistické myslenie, z dôvodov, na za ktoré možno ani sami nemôžu, mali rodičov, starých rodičov, kde to nasali, kde to išlo, kde, kde cítia krivdu niečo a dnes teda možno, že no, no, vyliezajú nám tu možno nejaké mátohy, ktoré sme pred 80 rokmi mali pocit, že sme ich zničili? Tak, to je samozrejme veľce široká otázka. E, ja bych jenom připomňal e, pár e, faktov e, v návaznosti na to, co už tady řečeno bylo, tak například náš Pepa, pan prezident, se pišní tím, že byl nějakou dobu předsedou vojenského výboru NATO. Když se dívám na seznam těch různých předsedů v různých obdobích, tak zjišťuju, že v letech 64 až, 60, 64 až 64 byl ve stejné funkci jistý Adolf Heusinger, což byl Hitlerův vysoce postavený nacistický funkcionář a vojenský funkcionář. O deset let později v letech 71 až 74 to byl Johannes Steinhoff, to byl slavný německý stíhací e, letec, který e, údajně sundal nejvíce e, jak proti německých letadel stovky. Jich měly být 250 plus, něco takového číslo, což je samozřejmě jako z hlediska čistě technického výkonu neuvěřitelný. Nicméně. Tyhle ty zástupci toho původního nacistického režimu, tak jak bylo mluveno tady o nějakých financiérích financ, a o dalších Spojencích, tak se a o a tak, tak se samozřejmě dostali do, do spáru e, e, vychytralé americké politiky konec konců. E, tatínek e, atomové bomby jmenem Tlouštík a Chlapeček které spadly potom na ty dvě a japonská města. E, nebylo on to náhodou také německý vědec. E, Oppenheimer, o kterém napsali teď ten natočujetenský film a tak dále, a tak dále. Jako Amerika je země bez skrupulí. To, to, je, to je jedna e, podle mého jako naprostá, naprostá teze, o který není třeba příliš e, spekulovat. A je to konec konců vidět i dneska na tom Trumpovi. Mnoho z toho co dělá sympatit, je mi sympatické, ale na druhou stranu on to stále e, celkem transparentně říká, ale to všechno dělám jenom ve prospěch amerického lidu, ti všichni ostatní jsou mi úplně ukádení. ať si dělají, co chtějí, ať si to na to sami vydělají, já pracuju ve prospěch teda Make America Great Again. Um, do, do toho patří totiž, jo. A ve chvíli, kdy se ti zrelativizují tyhle ty, uh, morální hodnoty a do nejvyšších funkcí, vysokých funkcí, um, řekněme, mezinárodního paktu vojenského, který byl považován určitou dobu za jistou uh, záruku uh, té vyváženosti vojenské v Evropě a ve světě vůči varševské smlouvě, tak nám tady se objevují z jedné strany nacističní a z druhé strany komunističní pohlaváři Vyspeba a najednou, eh, najednou sež koncích eh, se svými hodnotami. A pak si kladeš stejné otázky, jako najde. to znamená, eh, byl ten nacismus vlastně eh, vymícen? No samozřejmě, že nebyl, protože nacismus eh, je co? Ten v nacismus je, je, je snaha o hegemonii územní, materiální, politickou, vojenskou, pokud možno za pomoci zahraničních spojenců, pokud možno neviditelných, jako byl ten Kennedy nebo ten, ten Bush. Děkuji Petrovi za tu informaci, tu jsem ani já nevěděl. Takže jsem zase o něco chytřejší a, a e, kdyby nebylo, nebylo schody různých jiných okolností, tak by se to tomu Hitlerovi i mohlo možná pomoct, e, povést. E, jedna z těch okolností byla ta neuvěřitelná odvaha e, rudé armády a snaha Snaha tohoto nebezpečí odradit. Hitler jel v podstatě na vlastní, vlastní neschopnost, stejně jako, jako Bonaparte. Bonaparte jistě nepočítal s tím, že Kutuzov nechá Moskvu spálit tehdy ze třeba domů a že prostě než by dal hlavní město e, okupantovi, tak ho prostě radši nechá lehnout popelem. To je typicky ruské, to by žádnej jiný asi národ na světě neudělal. Stejně jako by asi žádný jiný národ nepoložil 26 milionů lidí na oběť e, míru. Takže to jsou věci, které, které jsou jakoby zdánlivě Ne, nad, nad reálem a jsou takové v takovém ne, jako hodnotovém mezi váknu, abych tak řekl, ale jsou strašně důležitý, musí se s nima počítat. A jako není možný hodnotit historii ani politiku jen tak jako bez souvislosti s hodnotami, jako je morálka, jako čest, jako je poctivost, jako je pravdobnou mluvnost, a tak dále. Ve chvíli, kdy tyhle ty hodnoty my tady naprosto soustavně dneska dehonestujeme a, a zavrhujeme, protože nejsou podstatné, protože nám nevydělávají peníze, no, tak, tak to můžeme v podstatě zabalit. E, takže můj, můj e, postoj k tomu šnajdravu citátu je stále stejný. Ano, e, ten osten ost toho nacizmu je v nás. A vůbec nemusí být opřen o žádné teutonské nebo jiné prvky. Prostě máme v sobě e, s, mnozí takovou tu snahu o to, o to potlačit co ostatní. To jsou ti lepšo videa, o kterých mohli Lepšo lidství je v nás. A to je velmi nebezpečné pán Sak, pripomíňte mi to prosím ešte raz, lebo prišlo mi to veľmi dôležité vo vzťahu k tejto téme, ktorú práve teraz rozoberáme, ten váš výskum, ktorý ste teda robili ohľadom tých genov, že, že čo vlastne vo vzťahu k tejto téme, ktorú sme teraz otvorili, že či sa nám to tu opätovne nacifikuje, aj na pozadí tých toho, že tu dnes naozaj reálne máme politikov v Európe, ktorí mali predkou nacistov, že, že čo vlastne z tohto vážu, ak by sme to mali tak zhrnúť, že čo z tohto vášho výzkumu vychádza? Ne, tady ten výzkum nebyl zaměřen na tohle téma. Ten se zabýval uh, obecně tím, jak se přenáší to sociálno těmi generacemi. Já jsem to nazval třígenerační sociální vlákno. Jo? Jak ten dědeček má vliv na toho vnuka, i když třeba ten dědeček byl mrtvý, když ten vnuk se narodil, jo? ale to sociálno uh, se, se posouvá. To není vázané, není materiální, ale existuje v tom... Uh, Mimo, hmotným, mimo hmotným prostoru. Já bych ještě řekl něco pozitivního k tomu, co jsme tady teď říkali, tak negativního. Zdá se, že i v tom Německu jsou ale síly, které si tady to uvědomují a četl jsem, že to nezvolení Merce v prvním kole, že vycházelo z obavy, že ten MERC vyvolá válku s Ruskem a vyvolá evropskou možná světovou válku, a že, že tím chtěli něco naznačit. Fakt je, že potom nezvolení v prvním kole ta pozice toho Merce je slabší. No ale kancelárom napokon nie, viete. Je, áno. Yeah, no, ale dobre, však vy ste, ja to chápem, že vy ste tu, tento výskum nerobili za účelom zisťovania toho, že či nacisti odozdávajú gény deťom, ale skôr niečo všeobecnejšie, ale vo vzťahu k téme, ktorú riešime, to vlastne potom v preklade znamená, že áno, že Ž že celkom logicky to, čo sa asi aj dalo očakávať, že ten starý otec Ursury von der Leyenovej a neviem, Mercov otec a tak podobne, ano. že oni mali dosah na to, ako sa dnes ich deti správajú ano. a deti nasali myšlienky svojich rodičov a starých rodičov. Ano. No, o to ide. No, ja, ja si spo spomínam, už je to drahne let, tak e, sme mali dvousterný seminár z, z Nemci a ty práve upozorňovali na to, že tá třetí generácia, v vnúci že mají k tomu nacizmu iný vztah než, než tá generácia jejich rodičů a že si rozumí s tou generácií těch direktů, jo? že na ne navazují Viete ono, človek nemusí a dáme si teraz hudobnú prestávčku a pôjdeme už potom na poslucháčské maily ale však nemusíme mi tu robiť nejaké veľké vedecké z tohto konferencie, však to je jednoduché, veď to všetci poznáme. Veď Ja to poznám už sám na svojej vlastnej koži, však ja som zažil ešte dedov, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní. veď ja som trávil e, ja neviem, letné prázdniny na dedine, kde som sa rozprával s vtedy nejakým 80-ročným dedom, ktorý bojoval v SMP, no nasávali sme to ako deti. Ale ja som nasal odboj, ja som teda boj proti nacizmu nasal. Ja som v tomto vyrastal. Ale v čom vyrastá Ursula von der Leinová? Čo jej rozprávali jej dedo a jej otec? No čo jej mohli hovoriť, keď bojovali dade vo Wehrmachte? No čo jej hovorili? Čiže to je celkom logické, že čo títo ľudia mohli nasať? No len, len myšlienky dedov, ktorí bojovali vo Wehrmachte a niekde tuto proti nám. Tak čo je na tom určite, zvláštne? No. Určite je neučili lásce k Rusku. No, no. Takže napokon sa vám to jasné, že nejako prejaví. A darmo sa tu budeme teraz hádzať o zema, čo môže chudiatko Ursula za to, aký boli rodičia. No nič. No ale nič nemôže za to, aký boli jej rodičia, ale môže za to, že niečo je do nej vložili a ona tie myšlienky proste tak má v sebe, tak ako máme my myšlienky svojich dedov zase. Takže... A môže za, môže za to, jaká je a co spôsobuje, protože ona je vrah Európy. Tak, uh, Peťo, ideme si zahrať a potom už pôjdeme ja. na poslucháčske veci po pesničke, dobre? Na to sa nedá nic dodáť, som možný. Ja bych teď navrh uh, prohodit po řadí písniček, ja som ti je poslal číslované.. Áno, áno. Uh, a teď bych dal čtyvku, pretože kartička má minutu, aby nám vyšiel čas na ty na ty uh, otázky našich posluchačů a úplně nakonec bych dal potom tu trojku dnešní. Dobré. Takže ta, ta, ta, ta, ta čtyřka, ale já trojka dnes je. je Píseň o modrém balonku. A je to taková zvláštní existenciální písnička o tom, ze které, když to posloucháš a, a umíš ten jazyk, eh, tak pochopíš eh, i tu chandru, i možná tu obětavost, možná tu osudovost, možná ten, to odevzdání a spoustu dalších eh, rysů. které v těch jejich povahách jsou. Takže píseň, písnička o modrém balonku. Девочка плачет, шарик улетел, Ее утешают, а шарик летит. Девушка плачет, жениха все нет, Её утешают, а шарик летит. Женщина плачет, муж ушёл к другой. Её утешают, а шарик летит. Плачет старуха, мало пожила, А шарик вернулся, а он голубой. Toto krátučkou, pesničkou, skôr možno nejakým hudobným predelom sme sa dostali do záverečnej časti našej dnešnej relácii, ktorá, ako som spomínal, dojde na vaše maily, ktoré ste nám posielali na adresu studiozaj náš slobodný alebo ktoré ste písali cez našu internetovú stránku pri stlačení tlač toho zeleného tlačidla otázka do štúdia. Určite všetky prečítame, odpovieme. A ak by bol aj teda nejaký telefonát na čísle 048 381 01 01, tak vybavíme, ale naozaj poprosím potom v rýchlosti, lebo aby sme sa teda vtesnali, pokiaľ možno do toho času, ktorý máme určený pre túto reláciu. Takže ideme na prvý mail, ktorý prišiel od Michala Boris, viete, čo je zaujímavé na tej obrane západu pred bolševizmom, ktorá akože má ospravedlňovať fašizmu? Zaujímavé je, že aj prezident Tiso predsa posielal slovenských vojakov na východný front, aby bojovali proti bolševizmu, ale dnešní progresívci rozhodne ty sa neoslavujú. Tento zdánlivý rozpor nám objasňuje jednu vec, tu vôbec ide o nejaký bolševizmus ani o nacizmus, tu ide o rasizmus západu voči Slovanom, toto je priorita toto vysvetľuje nielen súčasné ospravedľovanie nacizmu, tento rasizmus dnešných progresívcov k slovenskej histórii. No a potom prichádza otázka pre hostí, ale ja len teda ešte predtým, ako vám ju prečítam, poviem, že áno, že to triafáte, Michal, úplne presne, ja som sa presne takisto nad týmto zamýšľal, že títo novodobí bojovníci proti Rúsku, oni teda, však ja medzi nimi a medzi som nevidím žiaden rozdiel. A ja, ja teda sám poviem, ja ty sa nemám rád, ja, ja nepatrím k tým, ktorí ho obdivujú. Ale na druhej strane ne, ja s neho nerobím. Proste zloducha Lotra chápem, že v tej dobe robil, ako vedel. To, to som schopný uznať, že proste robil aj chyby, aj dobre, ale určite by som nepatril k tým, ktorí by ho mali glorifikovať. Napokon bol to jeden z tých, ktorí oceňoval nacistov, keď tu potláčali v Banskej Bystrici Slovenské národné povstanie a k Tisovi nemám žiadnu úctu. Ale, ale naozaj, že to, to skutočne si treba uvedomiť, že medzi týmito šialencami, ktorí dnes teda nejdú oslavovať nič, čo súvisí s Červenou armádou a medzi Tisom nie je rozdiel, ale pritom oni ho toho Tisa nemôžu ani cítiť, ale však ste rovnakí. Veď hovoríte presne to isté. Takže ako áno, naozaj tu poslucháč triafa klinec po hlavičke. No a teraz otázka pre hostí. Nebude nová železná opona vybudovaná na rieke Morave? Česi sa každopádne takto správajú, myslí si Michal. Takto kriticky, tak samozrejme v tejto chvíli medzi Čechov neradi, ktorí sa takto správajú vás dvoch, ale teda ako naozaj od vás z Českej republiky dnes teda idú vanu také vetry, No, že, že stojíte v čele toho odboja proti ruského, takže teda otázka na vás dvoch řečení, bude ta železná opona na rieke Morave vybudovaná. Pán Sák. Tak u nás, u nás se blíží volby a bude záležit, jak ty volby dopadnou, i když uh, někteří alternativci jsou optimisti, já bych řekl, že jsou nejvní optimisti, protože si myslí, že záleží na tom, kolik lidí uh, hodí do té urny, jaké hlasy, ale máme zkušenost z Rumunska, máme zkušenost z Francie, z Lepénové, nyní vidíme, co se děje v Německu s alternativou pro Německo, takže uh, naše biská a náš ústavní soud mohou ještě vymyslet různé věci, pokud by ty volby dopadly e, jinak, než, než si přejí. Ale e, samozřejmě, že takové nebezpečí nějaké, nevím jestli železné opony, jako byla, při, jako byla předtím, ale takové nebezpečí hrozí a do určité míry tady už i je. No Peťo, jako to vidíš? S tou Českou republikou. Mně Petru, uh, k těm volbám připomněl smutný štip, který jsem nedávno od někoho dostal, ja, a ten zněl takhle, kdyby volby mohly něco změnit, hmm. už by je dávno zrušili. Hmm. To mně přijde velice přesně a trefné. Hmm. Já bojím se toho, že oni si odsouhlasili k hlasování. Budou určitě usilovat v nějakém co nejbližším dohledném čase, určitě to nebude v tomto období, to už nezvládnou, osnížení volebního věku e, na aktivní, na, na 16 a pasivní, na 18, dnešních 18, 21, aby dostali do politiky lidi, lidi, kteří nemají žádné, žádné m, životní zkušenosti, kteří jsou ovlivný, a manipulovatelní, či já jsem v tomto hledu velice skeptický. Co se, co se týče železného Hleděte, těžko, těžko říct, protože já si nejsem jistý, že ten boj mezi Západem a Východem je ideologický. Já myslím, že je čistě finanční. A že vlastně celá ta dnešní, dnešní uh, rvačka mezi Evropskou uní, Ruskem a do jisté míry Spojenými státy je o penězích. O tom, kdo kolik urve investic na na Ukrajině, až se tam konečně zavře zavřadu ty kanony, je, tak tam půjde nepředstavitelný množství peněz, který budou samozřejmě spáceny fiktivně a postupně a s různými penalizacemi, ale ta země bude v hrsti toho, kterého investora. To, to si myslím, že je strašně důležité. A vlastně, když se vezmu všechny geopolitické události od francouzské revoluce, minimálně, minimálně tak měli vždycky za sebou tu stopu peněz, o kterým mluvil ten už zmíněný Churchill follow domany, následuj stopu peněz a doberáš se toho, o čem to je. Čeho já tady opravdu nevidím. A je to dáno i tím, jako tou generací dnešních politiků, kteří jsou mladí, nemají životní zkušenosti, e, mají možná nějaké sdílené, e, sdílené, jak se tady říkalo, paměti svých předků, ale to už, to už není autentické. autentický jsou jenom prachy a prachy nesmrdí to, viděl a non Olet, čili bojím se toho, že mě ty peníze zvítězí nad vším. No teraz je tu otázka pre vás obidvoch. A síce ako vnímate dnešnú cestu Roberta Fica do Moskvy. Ja totižto, a píše poslucháč Milan, ja totižto zistujem, že má veľa kritikov. Zacitujem vám niečo, čo sa dnes objavilo v denníku Štandard Fico touto návštevou oslabuje svoju pozíciu na opačný smer, ak nie na Brusel či Berlin, tak na Washington určite, kam by mal aktuálne smerovať svoje záujmy a svojou návštevou Moskvy. Svoju návštevu Moskvy mal zrušiť najneskôr vtedy, keď sa začalo čertať, že aktuálne bude chcieť Trump na Putina skôr zatlačiť a podliezanie Moskve nie je rozumný taktický krok od Spojenca. Ficové konanie tak nie je len nepatričné voči Ukrajine, ale nedáva ani politickú logiku. Ak Trump zaťaží dovoz z krajín, ktoré dovážajú Ruskú ropu pre Slovensko, to bude vážna rana. Konec citácie, že poslucháč Milan uh, naznačuje teda, že máme tu veľa kritikov, ktorí hovoria o tom, že teda tá cesta Roberta Fica do Moskvy nebola dobrý strategický krok práve preto, že Trump, ktorý doteraz sa javil, že teda je povedzme, že aj na strane Roberta Fica, že tak nek podobne to vníma, však predsa teraz začína otáčať, už, do, už má podpísanú tú zmluvu o klondajku 2.0 na Ukrajine, čiže už dostal svoje a teraz začína byť priateľ Ukrajiny. A teraz niektorí naznačujú, že toto, čo spravil Fico, nie je rozumné, že my teraz budeme tuto, ako vy máte v Českej republike, ten výraz od Nás tu budú teraz facka zo všetkých strán, všetci možní, lebo Fico spravil akože strategicky, politicky nerozumný krok. No tak poslucháč sa pýta na váš názor. Čo si vymyslíte o ceste Roberta Fica do Moskvy? Tak ja ve svém detství a mládí tak mne ty oslavy uh, uh, osvobození připadali až, tak, až takové příliš bombastické a jako až příliš a nikdy by mne nenapadlo že si v budoucnu budu vážiť niekoho za to ako je Fico nebo náš český europoslanec, že si budu vážit za to, že jeli do Moskvy na, na den osvobození. Já si myslím, že i kdyby byla pravda to, co ten posluchač říká, i kdyby to byla pravda, tak já si myslím, že e, ten život není jenom má dátí dál, jenom o penězí, že nad tím jsou určité hodnoty, a ten FICO ty hodnoty reprezentuje a to je to pro mě to světilko v tunelu. Peťo, ty to máš jako? Hmm? Já to mám hodně podobně, já bych upozornil na to, že sice pan posluchač správně říká, že e, Trump udělal díl ekonomicky s Ukrajinou a jakože teda vyhandloval nějaké dodávky za nějaké je, nějaké nervové vlasty a tak dále. Ale to je to, o čem jsem mluvil. Za vším hrají peníze. A to neznamená pro Boha, a to tady bych se učit tomu panu posluchači malinko vymezil že je Trump teď kamarádem od Ukrajiny. Trump bude kamarádem s kýmkoliv, kde to bude užitečné. S Putinem, se Sitým Phingem, s indijí, s kýmkoliv, kde bude cítit užitek pro Spojené státy. Už jsem tady o tom mluvil. Čili tohle jsou všechno gesta. Já si na Ficově cestě do Moskvy, stejně jako na cestě našeho poslance, které dostala, vážím toho, že prostě něco slíbili a něco plní. A to je strašně důležitý a v dnešní politice je to vzácnost. A krom toho teda už jsem zmínil tu podstatnou okolnost, že vy na Slovensku máte s e, těmi rozmanitými aktéry, druhé tvé války, trošku jinou zkušenost než my tady u nás a Mě, já si neumím představit a mám na Slovensku strašný spousty to. já si fakt neumím představit, že by tam někdo oslával Ukrajince a, a, a jako v podstatě ani neznám člověka ne, jako lidi, jako Šimečka neznám osobně a ani, ani bych snad nechtěl, ale neznám člověka, který by byl schopen nějak odargumentovat tezi, že je, že z toho Kremlu jde nějaké nebezpečí na Slovensko. E, myslím, že to tak není. E, mě tyhle ty slávy taky vždycky měly, jak říkal Petr podobně, celý život mě to nezajímalo. E, ale dneska se z toho stalo velice důležité politikum. A jestliže se najdou nějací lidé, jeden, dva, tři, kteří něco slíbí a pak to dodrží, tak já tleskám. No, poďme rýchlo, lebo už teda trošku nadsluhujeme. Ja chcel by som sa spýtať, či veríte, že sa podarí západu rozpútať obmedzenú jadrovú vojnu v Európe. Nehrajú USA rovnakú taktiku, nechcú ani zopakovať históriu druhej svetovej vojny, že sa zahoja a zbohatnú na deštrukcii a potom na obnove Európy. Všetko tomu násvedčuje, píše Marian. Skúste možno na toto zareagovať. No, asi, ja asi v tom poradí, že pán Sák, začnite vy a potom No ja sa, ja sa úplne bojím na to odpovídať, pretože to je, to je naprosto šílená predstava. E, samozrejme, vyloučiť to nemôžu, ale považujú to za, za méně pravdepodobné. jo? To Dobrá, tak jako já si samozřejmě musím položit otázku, pro koho by to bylo dobré, komu by to bylo posloužilo. Omezený jaderný konflikt znamená likvidaci strašné spousty lidí a strašné spousty komodit nebo, nebo toho, toho té logistiky, Pro život. A je, kdo, by, kdo, by tom, kdo by na tom potom profitoval? Rusové, američani, ukrajinci, britové, ty jsou, teď poslední by se velice ukazuje, že jsou velice válečně na v vypravení, je, což je také velice, velice neprozíravé a úplně ale jako neumím si představit nikoho, kdo by na tom pouze vidělal. Umím si představit všechny, kteří by na tom prodělali. Čili se domnívám, stejně jako počátkem 80. let, se tady dělali e, jámy a takové ty, ty, ty, ty, ta scena, ta, e, ta, ta, jak se to mi e, ty díry, pro jaderný hlavice SS20 u Jaroměře a jinde jako odpověď nebo jako vlastně průběžná jako sekundární efekt amerického vyzbrojení Pershingama, tak, že to je taková, jako takové strašení navzájem, bu, bu, bu. Držíme se od sebe daleko, protože oba Uh, jeden můj přítel, kdy jsi dávno říkal jednu důležitou větu, kterou bych si dovolil tady na závěr připomenout. Uh, od chvíle, kdy tehdy uh, vydal rodí právo nebo nějaké noviny k mým o 70. letech, uh, vydal zprávu o tom, že na zemi už je tolik jadernýho, na zemi jako země je tolik jaderního arzenálu, který by stačil na na to, aby roztříckal tu země na 156krát po sobě. A tenhle ten můj kamarád říkal, je, ono od chvíle, kdy to šlo jenom jednou, už je to úplně jedno. Je, a jako v zásadě tenhle ten postoj jsem od něj převzal, protože si myslím, že přece ti všichni lidi nemají úplnou ztrátu, nějakého půdu sebezáchovy. Takže se budou snažit handlovat, handlovat, kšeftovat, kšeftovat, ale na tu jadernou výzbroj nevěřím. A já musím to zaklepat, jak se u nás v Čechách dělal, abych to nezakřikl. Uh, to mi posluchač Marian napísal, že teda tie tri pliež, tie pliešky pripnuté na hrude nemeckých vojakov zachránili počas SMP teda tri slovenské mesta, Breznovánska, Vystrica, ružomberok pred bombami ako trest za vyčínenie partizánov. No Marian, ja viem, dobre, dobre, ty si Marian, rímsky katolík, v poriadku, chápem to, pre vás je ty naozaj dôležitá postava. Ja sám som povedal, že nevnímam Tisa ako totálneho zloducha. Napokon nejdeme ďaleko za príkladom, už tu dnes bol menovaný doktor Ludvík Nábielek. nebiť Jozefa Týsa, tak jeho otec je popravený. Vďaka Jozefovi Tisovi a jeho, a jeho e, proste nejakým veciam, ktoré on robil, aby ho teda zachránil, sa ho podarilo dostať z väzenia, kde ho teda gestapo zavrelo a kde ho mali na druhý deň popraviť. Akože naozaj ne, nerobme... Z, z zloducha. Na strane druhej. Ja len hovorím to, že než progresívci hovoria presne rovnakým jazykom ako Jozef Tiso. Jozef Tiso napríklad, keď Slovensko vstúpilo ako slovenský štát pod jeho vedením, keď v 41. vstúpilo do vojny proti sovietskému zväzu, tak Jozef Tiso povedal, že že jednoducho no, nech, nechcem ho parafrázovať, aby ste ma nechytali za slovíčka, ale jednoducho hovoril o tom, že e, tento krok je dôležitý na obranu Slovenska pred teda tým Ruskom. Čiže viete, že ja len hovorím tomu, treba byť nejaký konsistentný. Nemôžete na jednej strane akože ty sa chváliť a potom na druhej strane nevšímať si, že čo on hovorilo v tedašom sovietskom zväze. On naozaj on naozaj dokázateľne proste podporoval to, že Slovensko vyhlásilo, teda slovenský štát vyhlásil vojnu sovietskému zväzu. On to naozaj podporoval a hovoril, že je to dôležité pre obranu národných slovenských záujmov, musíme proste bojovať proti sovietskému zväzu pod teda tými ochrannými krídlami Hitlera. Tak ja len toto hovorím, nerobme z neho ani svedca, ale nerobme z neho ani totálneho zloducha. Robil ako vedel, vládal ako vedel, by si ho Uh, vy si ho vážite, Marian, ja si ho nevážim. Pre mňa, pre mňa jeho negatíva viacej prevažujú, než pozitíva, ale napriek tomu, že si ty sa nevážim, nebudem nikdy z neho robiť totálneho zloducha, lebo totálny zloduch nebol, robil aj dobré veci. A ešte opakujem ešte raz, nebyť Jozefa, ty sa doktor Ludvík Nábielek tu dnes nie je. No, čiže ten, ktorý spustil Nábieľkovi potomkovia, alebo teda predkovia, spustili Slovenské národné povstanie, ktoré išlo proti Jozefovi Tisovi a Jozef Tiso oslobodzuje. Z, z nemeckých nacistických pazúrov jedného z tých, ktoré celé to SMP spúšťajú, čiže jasné, že nie sú to proste všetko veci čierno-biele, dobrý, zlí, diabol a na druhej strane pán Boh, no nie je to tak. Proste vždy je to také nejaké náhranie, ale ja hovorím, môj názor, môj osobný názor je ten, že prevažujú u mňa viac negatíva sa ako pozitíva, ale vôbec mi nevadí, ak vy to vidíte inak, vy máte očividne viacej pozitív smerom k nemu v poriadku. No, e a ešte tu bola jedna vec, a tam nebola otázka, vás skôr názor, chcel by som sa spýtať, ja počkaj, to, to som prečítal. Uh, jedna z dobrých vecí, a tý, týmto mailom skončíme, jedna z dobrých vecí na krízach je, že krízy nám často odkrývajú podstatu veci, ktoré sme doteraz nechápali alebo nevnímali. A presne toto nám ponúka aj súčasná kríza na Ukrajine. Táto kríza nám jasne ukazuje, že fašizmus vôbec nebol nejaké vyšinutie nejakej malej skupiny v Nemecku, ale že fašizmus je mocenským postojom západu voči Rusom. A to od USA cez Anglicko až po Nemecko. A EÚ je presne vyjadrením tejto tendencie, kto dnes ešte podporuje EÚ ten je proti európskej civilizácii, tak Jarosava, ja nakoniec tam je otázka na vás obidvoch, či s touto jeho konštatáciou súhlasíte? Ja si myslím, že to je veľmi presné vyjádrenie skutečnosti. Tak, to rýchla odpoveď od Petra Saka. No, Peťo, ty, Tomáš, ako? Um, Dejlom poslucháča. Je to, je to, je to navíc slov, a nechci zdržovať pojmy fašismus, nacismus, šermuje se s nimi, často se opomíjí historické souvislosti. To, to bychom si měli dát asi někdy možná i samostatný pořád s nějakým historikem. Pravda je, že se ta západní Evropa chová vůči východní Evropě nehorázně násilně, agresivně, diktatorně, to všechno podepisuju. E, jestli bych tomu uměl dát tyhle nálepky, to bych asi nedokázal, protože znám jejich historický pozadí a, a původy a je to mnohem komplikovanější. Ale ty projevy jsou podobné, ano. No dobré, tak už nič iné nám neostáva, len sa rozlúčiť, lebo už aj tak sme si značne teda natiahli čas našej dnešnej relácie. Takže len teda v rýchlosti, pán ďakujem vám veľmi pekne, že po dlhšej dobe ste teda opäť zavítali ku nám do dialogu a že práve v tento významný deň sme sa tu mohli takto spoločne porozprávať, aj keď teda asi o témach, ktoré dvakrát radostné neboli. Ale v každom prípade vám ešte raz veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie prípadne s vami tu u nás v dialogu. Ja, ja děkuji vám i, i poslouchačům, ktorí nás poslouchali. Tak toľko, Petr Sak, s ktorým sme sa teda rozlúčili. No a Peťo Žantovský tu ostáva ešte aj preto, lebo teda nám predstaví tú záverečnú pesničku, ale ešte predtým, ako to spravi, tak Peťo, ďakujem veľmi pekne aj tebe za dnešok a teším sa o dva týždne. Ten dne nebyl opravdu veselý, jako ne, nežijeme ve veselou dobu, jsme obkopení strašnou mírou hlouposti, fanatismu a násilí. A měli bychom se v tom vyznávat hlavně prosím pěkně rozumem. E, nic jiného nám nezbývá. Jak říkal ten slavný filozof Santaniana, e, kdo se neumí poučit historie je, je povinencí zopakovat. Um, to je taková přídlená věta a já bych ji tady myslím docela účelově zopakovat. Takže moc děkuji tobě, děkuju Petrovi Sakovi, děkuju našim posluchačům a posluchačkám a posílám za vámi všemi poslední pro dnešek, poslední písetníčku, byla ta Okučavy Poslúchajte, pokud si ešte pamatujete to škruštinu poslúchejte, tá slova sú veľmi môdrá, venuje sa písanie o mém živote, dobrá noc Toto pesničko sa s vami pred dnešok rozlúčime, túto pesničku vybral Peťo Žantovský ako záverečnú predtým ešte ako vám ju pustím sa s vami teda rozlúčim aj ja z Bansko-Bystrického štúdia vám pekný zvyšok večera praje v tejto chvíli je Boris Koroni do počutia А как первая любовь, Она сердце жжёт, А вторая любовь, Она к первой льнёт, А как третья любовь, Ключ дрожит в замке, Ключ дрожит в замке, Чемодан в руке. А как третья любовь, Ключ дрожит в замке, Ключ дрожит в замке, Чемодан в руке. А как первая война, Да ничья вина, А вторая война, Чья-нибудь вина, А как третья война лишь моя вина, А моя вина, она всем видна, А как третья война лишь моя вина, А моя вина, она всем видна. А как первый обман, Да на заре туман А второй обман. Закачался пьян. А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней. А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней.